Hallå där Danny, tack, tack ja, Bombnedslag, vad himla Intressant är det, Kommer jag bara som från en, en blix Från klar himmel eller är jag möjligtvis Instoppad i ett ägg <laughs> Ja, du har ju Alltid varit något extra. Så... Ah, tack, ja Tack oh, Det var det mycket av det där på senaste Känner jag, just när man har suttit och tittat på Filmen nu <laughs> Jo men, jag ska vara helt ärlig Jag är svag för ordvitsar. Och naturligtvis finns det olika nivåer på ordvitsar Och um, mm. de vi har varit med om nu är kanske lite utav de enklare Men det finns en plats för dem också <laughs> Det gör det faktiskt. Jag kan skratta åt sådana saker också. Ibland så... Alltså det går ju väldigt mycket upp och ner. För det, det beror hemskt mycket på vad man har för humor. Och så beror det på hur långt man går med ordvitsen. Mm. Men det är många gånger som jag skrattar åt sådana där riktigt, riktigt egentligen dåliga ordvitsar. Just för att de är så himla dåliga. Det är ju en speciell typ av humor. Jo, och så är det lite vilket humör man är på. Ibland så vill man verkligen ha det lite mer sofistikerade och tycker att... Åh, det här var ju alldeles för enkelt, var tramsigt och löjligt. Men ibland så vill man bara ha någonting som är framt, enkelt, jordnära och då är det inget fel på det alls. Nej. Vi är ju komplexa människor Med komplexa smaker <laughs> minst sagt ja Sen man vet ju vad man får sig beroende på vad det är man tittar på också Man vet ju vilken humor Som till exempel Monty Python har mm. Alltså då, då, då Sitter man ju och förväntar sig att det ska inte levereras Den mest sofistikerade humor Och man vet ju oftast vars man har Jim Carrey också Som vi ändå har haft att göra med ett par gånger sedan tidigare Även om det har varit många just seriösa gånger Men men som sagt, man vet ju ändå, man, man känner till vissa karaktärer eller serier och filmer och sådär. Så att eh, man kan som ställa in sig lite grann och då är det lite lättare att uppskatta det också. Ja, men jag vill slänga in en liten brasklapp här och säga att Monty Python kunde vara extremt sofistikerat också. Det är jo jo. lite mm. beroende på sketchen och um, hur mm. man uppfattar den för vissa grejer går en rakt förbi och det är ju lite som Monty Pythons grejer är att, att vissa saker bara... Oh, vad var det där egentligen? Men ja, ibland vill man bara ha någonting jordnära enkelt och bara folkligt om man ska kalla det mm. så mm. och det är kanske vad vi behöver efter att ha upplevt den förra filmen vi satt och ledde oss igenom för jag är jo. fortfarande lite skakig och upprörd över vissa av besluten man tog i den filmen ja jo det är ju, det var ju den totala katastrofen och det är något någonting som verkligen sitter kvar och lär ju göra ett tag också jag, jag jobbar för fullt på att verkligen glömma det där, precis som jag gjorde Melon in the Dark men så småningom, tiden läker alla sår och och som sagt får man lite, lite folklighet i synnerhet. För det får man verkligen kalla det vi har sett, det tycker jag. Svensk folklighet och humor. Får man lite sånt bara och kan stryka över såret, då går det ju lättare också. Ja visst, då så mår man lite bättre. För det här är, om jag ska vara helt ärlig, lite av en favoritgrupp för mig när det kommer till humor. Mm. Där är väldigt många av deras show som jag har varit väldigt förtjust i. Och intressant nog så ska de ha hämtat väldigt mycket inspiration från Monty Python. Men eh, exakt vad kan man väl diskutera. Men där är ju också grejer som är väldigt kryptiska. Så det är väl där inspirationen är. <laughs> jo visst. Och speciellt i den här filmen kan jag ju se det på flera ställen också. Särskilt i inledningen så tänkte jag direkt på just Monty Python. Mm. Det gjorde jag definitivt även till namnet så kan man väl egentligen känna lite grann där också att det, det finns absolut en koppling där det vore väldigt intressant att höra vilket kanske redan finns i någon intervju med det här gänget vad de egentligen tycker om, om den humorn mm. ja det vet jag faktiskt inte men jag läste faktiskt något intressant om hur de skaffade sitt namn Ja. och det var så enkelt att den här varitégruppen som kom att bli galenskaparna de hade mm. inget namn från början utan de deltog i en radiointervju och då när de blev tillfrågade vad de kallade sig så sa Clas Eriksson som är deras huvudsakliga manusförfattare ja mm. galenskaparna och det fastnade tydligen och det har de använt sedan dess. Ja. Sen så slog de ju sig ihop med barbershop-gruppen After Shave och det är ju en vinnande kombination för jag, jag tycker det är så skönt med eh, filmer som har klämmiga låtar men samtidigt gör det till lite en grej av att... Ja, är det inte helt konstigt när folk helt plötsligt bara stämmer upp i sång och så är det <laughs> världens koreografi och alla är med och så vidare. Det, mm, det är lika mm. mycket. Vi är en sådan produktion som, kolla, sådana här produktioner är rätt så konstiga. Ja, <laughs> <laughs> jo det är ju. <laughs> Lite grann och, och halvdriva med sig själv på det viset. Men det är ju mycket därför man sitter och tittar på just kanunskaperna och aftershave för att man vet att man ska få just de här musiknummerna och som sagt de har ju värsta koreografin oftast också, det är ju, det är ju verkligen galet rakt ut och väldigt, väldigt underhållande tycker jag I, i åtminstone i de allra, allra flesta fallen, mm. inte alltid, det ska jag faktiskt erkänna, men alltid när jag däremot sätter mig och liksom ska se någonting som har med galenskapen att göra, så då är det ju det här jag förväntar mig och vill åt verkligen också, för det är, speciellt när jag var liten så var det verkligen de stora ljuspunkterna, oavsett om de gjorde det då en, om det var en film eller om det var just en riktig eh, rent utav på scen så var det ju mycket av de här sångnumren som var pärlan i det. Ja, absolut. Och för min del så är det mycket ja, hit or miss. Vissa mm. Mm. passar mig alldeles utmärkt, vissa tycker jag är helt ointressanta men... Mm. Jag kan ju inte säga att de är dåliga, det är bara det att just den humorn eller just den sketchen eller just den sången inte tilltalade mig. Mm. Men jag ser ju att det är deras stil och jag ser ju att det är deras kvalitet. Det är helt enkelt ämnet som pff, åkte mig rätt förbi. Ja, samma här. Och jag växte upp med macken jag menar, ja, det är ju mm. deras bästa produktion om du frågar mig det, mm, mm. alla andra kan vara bra och jättebra men macken satte ribban för mig <laughs> jo den gick ju in verkligen i svenska hjärtan känns det som för den, den var ju tokigt populär och det var något speciellt att sätta sig ner och titta på macken tillsammans med familjen mm. och sen kom det ju mer produktioner som sagt efter det också, serier som man väldigt, väldigt kärt Fortfarande också um, följde mm. verkligen slaviskt. Men um, marken har ju väldigt mycket som uh, har sagt ordentliga spår liksom i just de svenska hemmen. Och hjärtarna, känns det som. Ja, och för mig var det ju också som så att pappa är ju bilmäck, ja, just det. och har jobbat på bilverkstäg i större delen av sitt liv. Mm. Och um, han älskade ju den här och det var ju för att han tittade som jag tittade. Och um, han har ju sagt det till mig vid flera tillfällen att alla de här personligheterna som dyker upp i den här showen har han ju mött någon form av variant på. Alla de här typerna av människorna finns, de kommer, de dyker upp, de har sina skogstokiga idéer, de har sina missuppfattningar och allting. Och det gjorde ju att när jag tittade på den så insåg jag ju att jo, men det här är parodier på människor som mer eller mindre finns. Det är inte ja. någon fruktansvärd överdrift som någon bara hittat på. Det kommer in sådana här tokstollar och säger det ena och det andra. Och med mm. Mm. åren har jag ju upplevt tokstollar själv. Så <laughs> jag, jag inser det ju än mer idag hur ja. um, verklighetstrogen macken är på ett visst sätt. <laughs> ja, jo, jo, tack. Det, nu har man som sagt gjort det under sina, under sina år. När man har jobbat med människor så har man ju fått. Lära känna både en och annan eller bara som hastigast träffa en och annan som som sagt går att jämföra med de här extrema personligheterna som man oftast har att göra med i galenskaparnas produktioner. Och det är väl kanske det som är deras största signum förutom nu, klämkäcka texter och sång, att de har en väldigt bra talang för att plocka upp Ja, individer, skapa personligheter som mm. vi kan identifiera och känna igen. Mm. Och det gillar jag verkligen. Det är någonting som de fortfarande lyckas väldigt bra med. Sen är det ju deras tidiga grejer som jag är barnsligt förtjust i, men ähm, ja, jag tycker bara det är roligt att de fortfarande är aktiva. Ja. Det, det gör jag verkligen också. Jag ser alltid fram emot när de hittar på nya saker. Och vi hade ju inte sett den här filmen på många år någon av oss. Nej, visst. Den, den här har varit lite bortglömd för mig. Det har den faktiskt. Jag tycker det är lite synd för det är en av dem som jag har som favoriter från barndomen när det kommer till deras filmproduktioner sen kan man ju alltid diskutera hur bra humorn håller idag jag menar den är jord 87 så den har ju ett antal hår på nacken men det är ju någonting vi ska ta en närmare titt på nu för vad är det egentligen vi har tittat på? Jo vi har ju då sett Leif från 1987 som är regisserad och skriven av Claes Eriksson och det är ju som sagt då en produktion av Galenskaperna och Aftershave och den här filmen är ju en av deras tidigaste produktioner. Ja, åtminstone när det kommer till filmproduktioner. Mm. Och det var ju lite en reaktion på den omtalade bufasa -affären. Men det är ju ingenting som vi kommer att gå in på för... Det här är ju ingen politisk podcast utan vi pratar ju film. Mm. Men ja, det är ju intressant att veta att det bygger på någonting som faktiskt hände på riktigt. Så det är inte någonting som någon har suttit och bara hittat på. Utan mm. Det för sig gick en hel del smutsiga affärer. Och det är ju alltid kul när någon uppmärksammar och gör lite satir på det för att visa hur galet det faktiskt är och hur moraliskt bankrutt det också kan anses vara oftast blir det ju ändå en ganska rolig grej av det Sen mm. jag var alldeles för ung för att liksom förstå hela den saken just då 87 självklart, det är <laughs> något som man har sett i efterhand och så kan man uppskatta det lite mer för att man fnister lite grann extra åt vissa saker för att det, det är ändå uppenbart i filmen vad de verkligen vill spegla på för någonting, vad de drar en parallell till så li mm. lite underhållande är det så här på äldre dagar så att säga Och jag tycker ju också det är jätteroligt när huvudrollen försöker att uh, motivera vad det är han håller på med för, uh, <laughs> jo, jo men det är viktigt att vi, vi krigar för uh, alla, alla tycker ju om att slåss Ja. ja, men vi vill ju ha fred. ja, ja, ja men fred vill ju alla ha, men, men ett litet krig någonstans långt, långt borta. Ja, det är så roligt. Ett litet krig någonstans långt borta, som man säger. Och så just att, ja men människan har ju alltid krigat, det är ju en klassiker. Och han får ju rätt på sätt och vis också där. Det mm, visas ju, men äm, vi kanske inte ska gå så långt i förväg, utan vi, vi tar en titt på äm, vad handlar egentligen Leif om? Ja, i det lilla samhället Rotum har den lokala vapenfabriken fått problem. Trots att man säljer vapen till höger och vänster, över eller under bordet till alla länder som är villiga att betala för sig så pekar företagets alla ekonomiska siffror ändå neråt. Men det är något fabrikens direktör Gunnar Vold hoppas på att de ska kunna ändra på inom kort efter att ha tagit fram en ny vapenprototyp som kallas The Fighting Egg vilken kommer att presenteras på tillställningen Rotumdagarna om ett par veckor med köpintresserade ledare från hela världen på plats. Med en ny dunderprodukt under utveckling och den kommande födseln av Gunnars andra barn så verkar tillvaron ljus i horisonten med andra ord. Men plötsligt får man ett helt nytt problem på halsen, ett som heter Leif. Detta är nämligen signaturen på en insändare till tidningen vars innehåll lyfter fram företagets illegala vapenförsäljning in i minsta detalj. Samma dag som insändaren publiceras hamnar man genast i blåsväder när polisen knackar på och kräver att få prata med Gunnar, som desperat gör allt han kan för att dels undvika att ha konflikter med polisen dels hitta denna Leif och sätta stopp för honom. Jotems kanon är Kan man inte konkurrera ut Ja, ah, det är så himla skön det här. Ja, det är som sagt det är de här sågnnummerna som man verkligen vill och det, det tar ju inte lång tid för den första kommer och det, det genast blir det ju det här speksandet och det som är galenskaparna som sagt, det här revyandet mm. Ja, för vad det här är är ju en revy i filmform ja. mm. och det är ju en av deras största styrkor mm. Mm. om man nu inte ogillar det formatet såklart men mm. är man uppfödd på Disney så måste man ju älska sågnummer här och där Ja, exakt. Jag menar, det är ju mycket av det man ser fram emot med Disney-filmerna också tycker jag. Det gör jag ju än idag. Ja, till och från när jag var liten så tyckte jag ändå att, ja, men måste de sjunga nu igen? <laughs> det som Jag ville ju att det skulle hända grejer istället även om det kunde hända ofta saker i sången också. Det var ju faktiskt väldigt vanligt. Men det var ändå någonting till och från som jag bara, jag hamnade i någon speciell ålder där, där jag inte tyckte det var häftigt att de sjunger helt enkelt. Jag tror alla går igenom det vid något ja. tillfälle, för jag känner igen det också sen växer man upp lite till och så mm. lyssnar man på texten och så inser mm. man hur mycket som faktiskt berättas Väldigt snabbt, alltså vi får ja. väldigt mycket information, väldigt smart och smidigt utan att mm. det känns som Ja, nu trycker vi i dig allt det här för att du ska veta det så att vi inte behöver gå igenom det på det långsamma och lite plågsamma sättet ja. Utan ja. pang, pang, pang, här har du allt du behöver, nu kan vi gå vidare mm. Mm. Och det är ju det charmiga sättet att göra det på, så jag har inget problem med det alls Nej, verkligen inte och favoriten i den här filmen, det är ju det första sångnumret. Ja. Där de sjunger om hur de bygger sina vapen och hur starka och osårbara de är och så vidare. Och så ser man också helt plötsligt att de är ute i fabriken och hoppar runt. Och jag tycker ju det är så skumt att de har styrelserummet. En dörr ifrån liksom, fabriken där de har explosiva varor. <laughs> ja, jo, visst är det väl det. Men de har ju full koll på läget i alla fall. Ja, det, är, det är väldigt, väldigt roligt. Det var lite Tomtens över det hela också, tycker jag. Just mm. när de liksom dansar runt där. Och i takt till musiken och att de sjunger så håller de här arbetarna på och tillverkar de här, här vapnena också. Så att det är. Det är väldigt roligt. Det är en fantastisk energi i folks kroppar i synnerhet då den här Gunnar för han kan ju stutsa verkligen. Det är helt fantastiskt. Ja, han är väldigt entusiastisk och väldigt glad för sitt mm. företag så mm. Att hans entusiasm, den, den bara sprittar ur honom. Det är ganska uppenbart. <laughs> ja, det, det händer en par grejer som jag tycker är väldigt, väldigt konstigt. En den koreografien också just till den här låten. Bland annat så hissar de ju upp en av styrelsemedlemmarna i ett rep. Och så får han hålla i två stycken bomber, här, riktigt klassiska verkligen kolsvarta klotbomber med stubbiner som man kastar <laughs> iväg. Det finns liksom ingen poäng i det där. Helt plötsligt ska de bara hissa upp honom i ett rep typ två meter för marken bara, om ens del. liksom, och sådär. Det är inte så mycket mer med det utan han hänger där och sprattlar som en stackars jag vet inte, spindel eller någonting som snarare har fastnat i en spindelsnät. Och så bara kastar de där bonderna. Och sen släpper de ner honom på marken innan och så dansar de vidare. <laughs> jo, men det är ju lite grejen med sånt här att det händer grejer man inte hade en aning om. Och vissa av dem är roliga, andra tycker man att ja, ja, okej okay, för all del. Det var väl lite jättekul, men det skadar inte heller. Mm. Och där är ju grejer i det här dansnumret som jag tycker är jättesköna. Och det är väl en av dem som jag tycker är lite, ja ja, okej, okay. passera. <laughs> <laughs> Men vad vi kanske inte är medvetna om det är att vi får också en bild av mentaliteten som arbetarna har. Och det är en mentalitet som vi sen kommer att se genom hela samhället- för där är ju ett par scener och sångnummer som är vad ortens befolkning tycker. Mm, mm. Men det är exakt samma inställning som vi ser i fabriken. De är jätteglada, de tjoar, de kimmar och titta här, jag håller på och och har mig. Och ja. Jag tycker om att jobba för den här fabriken. Mm. Um, Struntsammat i vapen, vi är bara glada. Och mm. um, när, när sen den här Leif dyker upp och stör eh, tillvaron med att röra upp och ta fram alla de här sanningarna. Vem är det folket är arga på? Är inte fabriken som sysslar med illegal vapenhandel. De är arga <laughs> på Leif för att han stör idyllen. Ja, ja men det är klart alltså det är ju ändå Rotums vapenfabrik och det här verkar ju vara ett så pass lite samhälle så att jag antar att just alltså Rotum vapenfabriken är förmodligen någonting väldigt stort. Det är väl antagligen det största företaget och den största liksom fabriken och produktionen som de har. Så de tycker väl att det här sätter oss på kartan lite grann och då, då är det liksom viktigt att skydda det helt enkelt. Oavsett hur moraliskt bankrutt det kanske är också. Men, ja, äh, visst. Men jag tycker man känna igen det när jag ser folk diskutera saker ute på nätet. Samma mobbmentalitet kan det bli väldigt fort där folk sluter upp sig på en sida i en fråga så spelar det ingen roll om det är den rätta eller den felaktiga för folk har någon form av emotionell investering som de vill ja, beskydda hur fel det än kan vara Ja. Och det händer ju naturligtvis ute i verkligheten också. Jag menar, när den här filmen kom var väl internet bara en siffra i någons kalkyl någonstans. <laughs> Men eh, på nätet har ju folk en tendens att eh, verkligen visa vilka de är. Det är ju ett eh, resultat av anonymitet. Mm. Visst. Och det gör den här filmen snäppet intressantare om man gör den parallellen för... Man kan se människor och deras mycket udda motivationer mm. försvara någonting som borde tas om hand och göras rätt omedelbart. Jo, mm, Det där är ju väldigt intressant och det, ska väl ändå, det är väl ändå gjort av den anledningen också just för att man ska kunna reflektera lite grann över att det, det är ju ofta så här, det funkar ändå speciellt i små samhällen ändå att man blir väldigt som sagt stolt över det man har, det lilla man har så att säga, därför att det är ändå det är ändå deras, det kanske inte är så mycket annat därtill som finns där egentligen och alltså, små samhällen tenderar ju att vara hyfsat slutna av sig ändå och, och internet ska vi verkligen inte prata om, jag menar, där, där kan det vara väldigt skrämmande just hur i synnerhet sådana här sociala eh, platser, communities, forum och sånt där, det kan ju bli väldigt, väldigt just... Eh, fult i munnen. <laughs> ja, precis. Ja, eftersom det är en sån speciell sluten sammanhållning mellan de personer som finns där. Oavsett om de liksom bara skulle vara 50 eller om de är typ 2000 eller vad det nu är. Men kommer mm. de någon större där, då, då tar det verkligen hus i helvete, helt enkelt. Jo, verkligen. Och om man tittar på motivationerna och vad de är oroliga för, anledningen till att de då har den här ställningen åt höger eller vänster eller upp eller ner, så är det någonting som inte egentligen har med saken att göra. Jag menar, när vi tittar på det här samhället och det här lilla bostadsområdet där det då kommer ut folk och de är oroliga för att, oh, vad händer med fabriken? Kommer jag att kunna gå ut med min hund i framtiden? Ja! <laughs> ja. Det kommer du kunna göra. Vad ska hända med mina pelagonier? De kommer nog att fortsätta växa, vet du. Ja. Vad händer med vår tv? Vi som precis har köpt en ny. Va? <laughs> vad har det med saken att <laughs> Ja, Där, där skulle det ju verkligen bara vara ren komik för det känns ju som att det, är, det finns ingen mening egentligen med vad de säger. Och jag tycker i synnerhet, alltså det andra eh, sångnumret som utförs i den här filmen, det, det är just för att spegla hur samhället ser ut. Och nu pratar vi ju i Birdemic om de här menlösa långa scenerna som var onödig utfyllnad. Alltså man kan ju diskutera om inte det existerar ett par sådana här i Leif. I synnerhet det här sångnumret som jag tänker på. För alltså folket i kvarteret de sjunger ju som sagt om vad de har för vardagssysslor bara. Som egentligen inte spelar någon som helst roll och som definitivt inte känns som någon viktig grej. Som då Pelagonier till exempel. Mm. Men det är ju gjort med väldigt mycket humor Fortfarande som sagt Och det är gjort med väldigt mycket kärlek också Så att man kan ju som liksom ändå ser det ha har överseende. Och som sagt, det är ju ändå kul med sångnummer- beroende på då vad man egentligen tycker om sångnummer förstås. Men jag kunde inte låta bli att reflektera över att- yes, nu kommer ett sångnummer- men vad handlar det här om egentligen? Ingenting. Jo, men det handlar ju om att visa- hur småsinta människor är. Vi lever i en svensk idyll- är ju vad de egentligen sjunger. Mm. Och jag sysslar med det här- och det är jätteviktigt för mig- men det är egentligen helt meningslöst och någonting som alla vi andra struntar fullständigt i. Men det är lite poängen. Det här är jätteviktigt för mig. Och så fort någonting lite senare när de gör en repris på det här numret men stämningen mm. är helt annan då är de ju oroliga och lite sura och vresiga och tycker att nej, nej, nej dra inte upp några äckliga sanningar här nej, ja, ja, visst <laughs> vi vill inte att sanningen ska se ut så här ändra den så vi känner oss bekväma och det andra sångnumret hade ju inte fått den slagkraft om man inte hade sett det första även om man kan tycka att det är lite ja, ja, vad var meningen med det här men det får ju sin poäng lite senare Mm. Jo för när det sångnumret kom Då tyckte jag att det fanns en större poäng med att visa det Men det är väl som du säger också att Förmodligen hade det inte haft lika Stor liksom, genomslagskraft Om man nu inte hade fått se just den här Fantastiska idyllen som är i det första sångnumret från det här samma kvarteret Med samma personer utan mm. man hade förstått liksom att nu är de sura för att det är något som heter Leif som på uppdagen en massa sanning. Och det vill vi inte ha. Men även om man hade förstått det så blir det, det blir lite mer tydligt hur, hur mycket emot folk verkligen är det här. Men jag kan ju förstå att man får det intrycket när man sätter sig och tittar. Och gör man sen inte återkopplingen när man ser den andra varianten på samma sångnummer. Det är klart att man kan uppfatta det som meningslöst. Jag ja, var, var det bara för att de skulle få in en sång till? Ja. Mm. Sen tycker jag ju för att säga att den mynnar ut i en annan sång som är rätt så check. För um, de pratar ju om i den första hur de håller på att uh, dra sig tillbaka för kvällen. För mm. Um, mm. nu är det kväll. Och då är alla bra och fina människor inom hus och sköter sitt. Och då glider det över till att det är ett par raggare som är ute och kör. Och de sjunger ju också om en svensk idyll. Men då är det inte kväll eller dag i en svensk idyll. Då är det natt. Och då är det liksom killarna som är lite farliga <laughs> ute och hittar på lite dumheter och hänger vid korvkiosken och så vidare. Mm. Så... Även om det sångnumret inte hade haft den effekten senare som jag ändå tycker det har. Bara det att ha har det här bihanget med den här extra sången så tycker jag att det är förlåtet. Jag, jag gillar det för <laughs> där är någonting med hur de här raggarna kommer glidande och är lite fulare i munnen. Men mm. fortfarande mm. ganska ofarligt egentligen. Men, men ändå liksom... <laughs> ja, de, de är ju så himla glada av sig och så får ju den scenen också en viss betydelse för handlingen senare, för vi får ju en viss eh, skugga av ett intryck på någonting som kommer att få betydelse långt mycket senare än ja, oh, ja. vad man tror mm, man oh, tror ju ja. att, jaha, den här händelsen var ju ganska knäpp, han har verkligen vapen på skallen mm, mm. men där ligger mer under ytan där Nej ja, ja, men vi har det ju mm. <laughs> Men som sagt, sångnummerna är en stor del av filmen och har man svårt för sådana, ja då förstår jag att kanske den här filmen faller väldigt tungt om man tycker mm. att det är bara jobbigt. Visst, smaksak jag tycker att det funkar, jag tycker att det är charmigt- och jag tycker att det var väldigt mysigt att sitta i soffan- och humma med till de olika sångerna. <laughs> ja, det var det, absolut. Ja, men är det så att man inte är så himla förtjust- i de här sångnumren? Då, då har man ju förmodligen inte så himla mycket- för galenskapen överlag heller- för de är ju ändå den här typen av späxare. Att det ska ju vara sketcher och scenshower och revyer- som är deras grej. Och de är ju väldigt duktiga på det, tycker jag också- Sen så som sagt, jag tyckte väl kanske inte att allting är roligt av sångnumren kanske. Men det, det är mycket humor som går att för mig idag känner jag. För att eh, det här var lite roligare förr, både för att ja, när jag var liten så tror jag att jag uppskattade speciellt den här filmen bättre, men sen är den ju från 87 också, alltså det, det känns lite granna. Mm. Även om jag, ja, absolut jag kan skratta och tycka att saker och ting är roligt där, i den här filmen fortfarande, men jag tror inte det är lika mycket ändå som, som det var förut, men jag uppskattar fortfarande galenskaperna för vad de, vad de gör. Jo, men som du säger, den är från 87- och humor har ändrats- ganska mycket- sedan mm. 87. Och det betyder inte att det inte finns grejer här- som är helt lysande, för det gör det. Och mm. det finns saker som får mig- att fullständigt gapskratta. Mm. Men det är ju långt ifrån- alla skämt och alla ordvitsar- som faktiskt har den effekten- som de hade en gång i tiden. Och det ska man ju inte sticka under stol med. Vissa saker är inte roliga- Sen vill jag inte säga att de är dåliga eller sänker filmen heller, men de ger inte den där ha-ha-känslan som egentligen är meningen. Mm. Mm. Och det gör ju att filmen lider. Den sjunker inte, men den lider. Mm. Mm. Sen kan man ju tycka att handlingen är lite tunn och... Det är väl å andra sidan inte meningen att den ska vara överkomplex heller. De har den här vapenfabriken. Den sysslar med illegal handel. De har blivit påkomna precis innan ett stort jubileum ska inträffa. Och Gunnar Volt vill undvika att ja, saker blir värre, saker eskalerar och han måste få tag på den här insändarskrivaren Leif. Då. Mm. Det är ganska enkelt... Och det gör ingenting för filmen måste inte vara jättekomplex för att man ska vilja följa med. Jag menar, det är en del av att vara en revy eller en fars. Att det är mycket springa och mycket förväxlingar. Så det är ju där mycket av det visuella och komiken kommer. Och visst, man kunde ha lagt ner lite mer tid på manuset. Man kunde ha gjort det lite mer filmiskt snarare än ähm, sceniskt, men jag vet inte, jag, jag gillar den precis som den är, även fast den är svag här och där. Ja, nej, det, jag, jag tycker också det, det är det som jag sa tidigare trots allt: att när jag sitter med mig och ska kolla på en av Monty Pythons filmer så vet jag ju liksom vad jag har att vänta mig verkligen i filmväg. Och det är samma sak med galenskaperna också. Som sagt, jag vet ju att det är ju revisorna som de är riktigt duktiga på, tycker jag, att göra. Och det, det är ju folk de är i huvudsak. Och jag föredrar nästan att se när de just har. En scen som det här allting äger rum på. Sen när det blir en film av det så förstår jag att. Som sagt, det kanske inte är det mest manustunga. Jag förväntar mig inte det heller. Och Jag tycker inte att det behövs för den delen. Utan det här, är, det här är fulldugligt. Alltså, det är fortfarande kul att se på. Och jag tycker faktiskt att Claes Eriksson som har skrivit manuset och skriver det mesta för galenskaparna vad jag vet. Att han gör ett bra jobb. Han har ett väldigt mm, sinne mm. för den här speciella sortens humor. Sen blir det en, en smaksak vad man gillar. Där är ju naturligtvis riktiga stolpskott också. Men eh, det är ju helt omöjligt för någon att prestera på högsta nivå hela tiden. Så ja, så, precis. Det är klart att det kommer att vara grejer som inte funkar och. Man kan ju tycka att, ja men varför fångar ni inte det redan på produktionsstadiet och tog bort? Men mm. man har väl någonstans hoppats att, ja men det, det funkar väl. Mm. För man blir lite blind för vad man själv gör. Det märker ju vi själva när vi håller på att skriva om det är recensioner eller andra texter. Mm. Att... Äh, man tycker själv att jag vet inte om det här funkar eller ej. Jag tror inte. Och så visar det sig att jo, det var jätteuppskattat och folk tyckte det var jättebra. Och så sitter man och skriver någonting annat och tycker ah, ja men det här måste ju vara helt lysande. Folk kommer att älska det här och så får det en jättedålig reaktion. Så mm. det, är, mm. Mm. det är nästan omöjligt att gissa hur någonting kommer att tas emot. Mer eller mindre är det ju så. Alltså ibland har man ju... Ibland har man koll men det är inte alltid. Vissa saker kan man ju ana att det kanske är inte jättebra, men det är svårare än man tror. men är mm. oftast mm. mer kritisk än vad man behöver. Jo. <laughs> men för att diskutera handlingen vidare så är det kanske lika bra att vi går in på våra karaktärer vi ska prata om och börja med vår direktör. Mm. vår energiska Gunnar Vold som sagt. <laughs> Men innan vi börjar vill jag bara påpeka- att vi kommer att göra det här lite annorlunda- i detta avsnittet. Och det är för att varje person i den här gruppen- spelar väldigt många roller. Eller ja, de flesta av dem spelar väldigt många roller. Mm. Och det är lite galenskaparna och aftershaves-grej. Att eh, några av dem är taxichaffis, sjuksköterska- man som pratar i bakgrunden och så vidare, att um, de gör så mycket själva att vi kommer att fokusera på ett par nyckelroller för uh, varje skådespelare, för som sagt var, de är med överallt <laughs> <laughs> Ja, det är ju det som är verkligen galenskaperna att de, som sagt, de, de gör alla roller i stort sett verkligen. Och det uppskattar ju ändå jag också för att det är ju de jag vill se. Och det är ju de som är roliga också så att det är svårt att stoppa in någon annan. Och jag kan tänka mig att Claes tycker, alltså när han skriver sina... När han skriver manus och skriver rollerna så skriver han det ju ändå i huvudsak för den här gruppen trots allt. Och det är då det funkar som bäst tycker jag. för ja. mm. Där finns ju exempel där de har haft in en massa andra skådespelare för att fylla ut. Och det har ju inte nödvändigtvis varit dåligt. Jag tycker bara inte att det har varit lika käckt och lika smart och lika kul. Nej. Mm. Det kan ju vara jag som är ovanligt chinkig. Men jag gillar ju när det är en sån här film med de här skådespelarna. Att det är de som gör rollerna. För de gör det med en viss glimt i ögat. Mm. Mm. Men som sagt, Gunnar Voltia spelad av Anders Eriksson. Det här är ju... En riktig galen panna skulle jag faktiskt vilja säga. <laughs> ja, jo, alltså, han är ju så fruktansvärt nedkörd i sitt arbete så att det ju, finns ju ingen hejd på det. Det är ju därför han är så galen som han är. Alltså när man presenteras för honom och han är på det här mötet som de håller då med styrelsen. Och han pratar om hur dåligt det går. Men att nu har de ju en ny idé som de ska lyckas vända liksom hur siffrorna ser ut just nu vars det hela pekar. Han går från att vara väldigt så här, upp i limningen av just att han är som så besviken och arg till att sen vara glad verkligen. Jo, men då tänds ju hans entusiasm och glädje för fabriken och då kan han ju bara dansa och sjunga och <laughs> gå sin mycket konstiga gångstil som han får till när han blir väldigt uppjagad. <laughs> ja, ju det händer ju ett par gånger genom hela filmen. Han går, han går väldigt mycket upp och ner men han har ju en del press på sig också så att jag antar att det är det det ligger lite grann också. Ja, jag måste ju påpeka en grej som jag satt och fnissade extra mycket åt och det var ju att um, de har ju det här stora sångnumret som är själva introduktionen till fabriken och deras situation mm. och det är ju den som går det här rotum, rotum och så vidare. Sen är det ett par scener där vi liksom hoppar vidare och hoppar hem till folk och så vidare. Och så hoppar vi hem till Gunnar när han precis har kommit hem. Och då kommer han instapplandes, fortfarande sjungandes på den här sången. Så någonstans mentalt så tänkte jag att han har hållit på så här hela vägen från fabriken och hem. Ja, precis. Det var jag också tänkte. Ja, Jo, men som sagt, när han, när han verkligen går igång, när hans entusiasm blir... Liksom kommer igång, då slutar den ju verkligen aldrig. <laughs> Och han är ju så passionerad för fabriken- och det är väl hans största brist också för han har ju mm. en fru, han har en son och han har ett barn som är på väg. Mm. Och de hamnar på andra plats men han är inte alls medveten om det. Kanske på en undermedveten nivå att han tänker att Åh, jag låter min familj hamna på andra plats efter mitt arbete. Hur, mm. hur bra är det egentligen? Mm. Men tekniskt sett så är han jätteentusiastisk och struntar fullständigt och när det då uppstår små hinder i vardagen hemma med familjen så blir han jätteförvirrad och undrar, varför, varför tar ni tid från mig och mitt arbete? Det här behöver vi väl inte hålla på och bråka om? Han är ju en ganska fruktansvärd egentligen alltså familjefar får man ju säga, när han är så pass uppslukad av arbetet och han bara bryr sig om verkligen hur det ska gå för rotum och när det gäller barnet som ska födas så visst han är ju jätteexalterad men det är ju bara för att han är exalterad över att han ska få en ny vd som ska växa upp och bli då den som tar över rotumsverksamhet och han ska läsa upp liksom börsnotiserna för det här barnet medan det fortfarande ligger i mammans mage och som du säger också att allt annat som, som händer som i så fall kanske inte uppskattas av mamman eller av sonen och de problemen som, som uppstår inom familjen tycker han är Liksom att det, det är ju ingenting just nu, för just nu är det ju rotum, det är alltid rotum som gäller hela tiden. Att, ja, men, vad ska ni hålla på att köpa som är det för? Det här är viktiga tider nu. <tryck> Ja, och det kommer att ställa till en hel del bekymmer för honom som gör mm. den här skandalen och att försöka fly undan poliserna ännu värre. Mm. Men vad man kanske inte är medveten om det är ju att det här är en väldigt personlig resa för Gunnar, den här historien. Mm. Mm. För han börjar på en plats i livet och utan att avslöja för mycket, för jag vill inte punktera... De sista poängerna och de sista skämten i den här filmen. Mm. Men han slutar ju på en helt annan plats än där han börjar. Och det är ju väldigt kul att se honom under den här resan- för han håller ju väldigt hårt fast vid sina gamla principer- nästan hela vägen. Mm. Och det är bara på slutet när bevis och annat hopas över honom- som han någonstans blir så chockad och bara släpper allting- och liksom gör ett par insikter. Mm. Mm. Det är väldigt tillfredsställande faktiskt. Och hur hemsk vi än porträtterar Gunnar- när vi säger att han är ingen bra familjefar- han sätter jobbet framför allt och så vidare- han har ju en skärm som gör att man har ju väldigt svårt att tycka illa om honom. <laughs> ja, jo, men det är ju den här entusiasmen. Alltså, för när den sätter igång så blir jag ju väldigt medryckt också. Så att han smittar ju helt klart av sig. Även om det många gånger går för långt också. Att man tycker att, ja, men, herregud, kan han bara tänka på det här verkligen? Men mm. det, ja, det är lätt att falla in i det. Sen är det ju också jätteskärmigt när vi ser honom sitta ensam på sitt kontor. För då har han en hjälm på sig av mycket gammalt stuk. Han sitter med ett ärtrör och en jättehög med ärtor. Och skjuter ner tändsoldater i syra. Ja, alltså, jag blir ju nästan lite rädd. För han sitter ju och kacklar där bakom och också. Bara... Och så skjuter han ner en till... <skratt> <skratt> alltså, jag tycker det är lite skrämmande Beteende ändå Speciellt för någon som ändå är direktör <skratt> Jo men det roliga här är att vi har För inte alldeles för många scener Sen sett Gunnars son Och hans vänner ja, Råna en godisaffär med mm. rör också. <laughs> ja. Så vi vet ju att det är en mentalitet här att använda ärtrör som ett pojksträck även om jag måste mm, hålla mm. med om att eh, att råna en godisaffär på eh, chips och choklad är lite mer än ett pojksträck. Men <laughs> ja. mm. vi, vi kallar det, det för sakens skull här. Vi ser ju exakt samma tendens hos pappa här då att han är fortfarande en mm. liten pojke som eh, mm. hittar på djävulskap och sitter liksom där <laughs> Ding. <skratt> <skratt> <skratt> Ding Och det speglar ju så mycket av hans personlighet. Hans entusiasm är den som hos ett barn. Och många av de andra som då ska ha växt upp har inte alls samma mentalitet eller har inte alls samma passion eller energi. Mm. Men det är ju för att han är ett förväxt barn och mm. han reagerar till allt som ett barn också skulle göra. Han ja. blir sur när hans leksaker sig ifrån honom. Han blir irriterad när han inte får göra som han vill och eh, han har väldigt bestämda åsikter om hur saker och ting ska vara. Ja visst, för Jösses alltså han kan ju verkligen tvärvända och vara extremt surig och, och väldigt så här att som sagt, när det inte går som han vill då vet jag inte vad, då blir han ju i verkligen. Alltså han kan, man, man kan som inte resonera med Karn utan han blir bara, bara skogstok helt enkelt och, och bara skriker och hoppar och ha sig. Men mycket av det är ju Anders Erikssons fantastiska prestation för ja. eh, han gör ju den här rollen suveränt. Och det är inte konstigt att han har väldigt många av huvudrollerna i galenskaparnas ja, produktioner. för han, han är väldigt karismatisk. Han är väldigt bra på att stå i mitten och både vara den som hustar upp ordvitsar själv men som reagerar på andras ordvitsar. Mm. Jo du, han är ju rolig att se på. Det ska ju sägas verkligen. Så att det är mycket därför vi tycker om Gunnar Wolt också. På grund av hur Anders just eh, speglar honom och faktiskt eh, alltså porträtterar honom. Mm. Det är en strålande insats och det vet man ju oftast också att det blir ju väldigt kul med galenskaperna oavsett nästan vem av dem det än är så gör de ju fantastiska insatser och har ju oftast väldigt galna och roliga karaktärer. Mm. Anders är ju absolut en av som sagt, de här som är, som är väldigt duktiga på att just stå i centrum. Och gör det riktigt, riktigt, riktigt bra. Mm. Och han är också den enda i gänget i den här filmen som bara har en karaktär. Men samtidigt är det inte så konstigt för Gunnar Volt är ju väldigt synlig i den här historien. Mm. Det är väldigt få scener där han inte är med. Så det hade nog bara blivit jobbigt om han skulle ha någon extra roll- hade Gunnar varit med mindre så hade jag nog sett att han hade varit med lite mer, men som sagt, han är nästan överallt, så Anders är nog fullt tillfreds med att bara göra den rollen här. <laughs> ja, då får han ju verkligen, verkligen lägga all energi på att göra den också. Som sagt, det hade nog blivit väldigt omständligt annars om de då skulle behöva på något vis inte nödvändigtvis trickfilma för att båda två Personerna eller tre personerna som man nu skådespelar om det nu hade varit på det viset att, att de skulle vara samtidigt i bild eller att det hade blivit någon form av man ser bara axeln eller över axeln på den ena personen och så kan de liksom med klippningar med kameran bara byta vinklar så att det ser ut som att det är två olika personer eh, men egentligen är det ja, är samma. Mm. Så det är ja, det, det är nog rätt skönt för Anders. Han har som sagt tillräckligt mycket energi och lägga <laughs> som det är. Men det du säger är ju ändå kul för vi har ju ett par roller här som sitter vid samma bord och tittar på varandra jo. som är samma person. Och mm. vi kommer ju till det men det är ju jättekul när de får det att funka och mm. överlag får de att funka riktigt bra här. De har valt sina scener och placeringar med omsorg. Ja, och det här ska ju ändå vara något som är väldigt praktiskt för dem tänker jag just med att arbeta med filmformatet kontra just revyformatet när de står på scen för då ska du ju ändå hinnas bytas om och man kan ju liksom inte vara på scenen samtidigt som någon annan av ens karaktärer är där också. Det går ju inte att trickfilma då, utan då måste någon springa ut genom en dörr för att sedan kanske löpa runt hela scenen bakom så att ingen ser den och så dyker man in på andra sidan genom en helt annan dörr eller vad som helst. Mm. Här är det ju ändå ganska praktiskt, som sagt och bekvämt att kunna bara med kameravinklar och lite klipp och liksom just redigeringsarbete efterhand fixar det där. Ja, och hur klippningen står sig det, det ska vi också prata om. Men mm. jag tycker att vi hoppar vidare från Gunnar Volt till Max Kogor. Som är hans närmaste man på den här fabriken. Och spelas av hans eh, bror Claes Eriksson. Mm. Ja, Claes alltså Han är ju han är, Jag har på att säga att han är som ett litet troll Det var inte riktigt vad jag säga Eller vad jag menade Men Claes men är ju väldigt speciell Verkligen Och han har ju sina uttryck Speciellt minspel och sånt där Och han är oftast en liten ynglig karaktär Och han är också helt fantastisk Att se i de prestationer som man gör jag tyckte alltid när jag var yngre att det var väldigt synd om honom att alltid han fick spela den hundsade eller jo. den som råkar illa ut eller den som är i bakgrunden och ingen bryr sig om. Mm. Så jag kunde tycka att men vad är det för elak manusförfattare som sätter honom i de situationerna? <laughs> Sen fick jag reda på att det är han som är manusförfattaren, ja. så <laughs> han, han måste ju antingen älska att spela de här rollerna eller bara tycker att han passar väldigt bra som det, eller vad det nu kan vara. Men han gör det och han gör det riktigt bra, ja. för han är lite en andra person i, i sådana här mm. sammanhang han är lite mm. den här beige killen som står vid sidan om den karismatiska och jag vet inte riktigt om det är så deras syskondynamik har varit när de var yngre eller så men <laughs> det funkar väldigt bra i deras produktioner ja det gör ju verkligen det jag tycker han är suverän på att stå i bakgrunden och ändå, liksom ändå dra till sig uppmärksamhet när han verkligen då kommer in i bild så att säga när det är hans tur Mm. för han är ju fantastiskt rolig av sig verkligen, ofta så skrattar ju bara, bara han dyker upp för att just han har de här karaktärerna men sen samtidigt så är han ju fullt kapabel att stå i rampljuset och ta uppmärksamheten till sig för jag menar ta bara när han är så att säga programledaren i en himla många program. Det gör han ju suveränt och han syns ju verkligen och tar verkligen plats och jag gillar mm. det. Sen om mm. man kanske har en förkärlek till de här lite mera sidorollerna eller bifigurerna eller hjälpredorna, vad man nu vill kalla dem. Det är ju upp till honom och gillar han att spela det kör hat för han gör det ju sjukt roligt. Ja, som sagt, han gör ju verkligen det så att ja, han passar himla bra i de roller han gör. Det Så är det alltid och det är ju även så här med Max Koger också för Max Koger är ju väldigt mycket av den här lite trevande, lite försiktiga personen som har den här rösten också som verkligen är som så försiktig av sig. Jo, men han är van vid att han ska stå vid sidan om direktören. Han ska hålla pejl på det som direktören har en tendens att äm, glömma bort. <laughs> och äm, det sätter ju sin prägel på hans karaktär. För han blir ju väldigt återhållsam, väldigt nervös och... Äh, lite hunsad får man väl också säga för... Äm, det första vi ser Gunnar göra med honom är att lyfta upp honom och stå och skaka honom som om han eh, var själv orsaken till att det går dåligt med försäljningen. Mm, mm. Så bara där etablerar vi ju deras relation ganska tydligt. Mm. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är Max Koger lojal mot Gunnar Wolt? Men det är han tydligen och någonstans så måste han ju tycka om att arbeta för Gunnar Wolt för hade jag utsatts för allt det där Så hade jag ju slutat för länge sedan <laughs> det, kanske, det är väl om det skulle ligga Väldigt bra pengar då I just svapenhandel nu, nu går det ju förvisso väldigt dåligt För, för företaget uppenbarligen men ja, alla går ju igenomkring i väldigt fina kostymer. Jag tänker mig att då har man ändå ett välbetalt jobb. Å andra sidan så ser det ju inte så himla flådigt ut hemma hos Max. För vi får ju se det lite snabbt. Så att, ja, jag undrar också vad som håller honom kvar. Ja, för vi får ju se både en kökscen hemma hos Gunnar och hemma hos Max. Lite så här parallellhandling. Mm. Samtidigt i den andres kök. <laughs> och... Um... Max-kök är ju ett väldigt enkelt Ikea-kök skulle jag ju nästan vilja säga. eller Nästan lite ja. tråkigare än ett Ikea-kök. <laughs> bara det säger ju en hel del. Medan Gunnar har ju ett väldigt flådigt kök med dyra luckor och färger och allt möjligt. Så där är ju en viss inkomstskillnad de två emellan. Mm. Det tror det ju vara. Ja, han är ju ändå direktör också, Gunnar. Och även om man nu jobbar för direktören så... Max verkar ju inte vara någon vis direktör utan han, han är ju mer den högra handen någon mm. lite sekreteraraktigt snarare så det, det är väl en viss skillnad där och det är ju lite roligt att se hur de visar det på det här viset också som sagt med först en chockscen hos Max och sen en chockscen då hos Gunnar så det är ju jättekul att de sitter och har hemligt möte hemma hos Max i hans källare som om de var liksom skurkar på rymmen <laughs> lite pokerspelarvarning över det där tänkte jag, just över hur de sitter runt ett bord på det där viset och det är nedsläckt och sådär, men det är lite roligt lite jönsson också för den delen jag tänkte faktiskt på precis samma sak jag väntade bara på att någon skulle säga, jag har en plan ja, jo, ja, det hade varit så himla klockigt också om Gunnar hade yttrat om orden fast han, han hade med varit här, jag har en plan Ja, jo, så hade han tagit på sig hjälmen och tagit fram syran. Ja. Ja, det hade gjort sig bra. Men deras dynamik är ju någonting som speglas genom hela filmen. För det är ju väldigt få scener där Gunnar är med som inte Max också är med på något sätt. Mm, för han mm. är ju väldigt lojal som sagt trots att han hunsas. Man kan ju inte låta bli att tycka synd om honom nästan hela tiden för det är ju nästan ingen situation <laughs> han hamnar i där det inte blir problem. Nej, visst. Den absolut mest tydliga, det är ju scenen när de stannar till på en lunchrestaurang och ska äta mat när de är på rymmen. Ja, visst. Jo, jag vet precis vad du, vad du tänker på nu. För de går in, Gunnar och en av de andra styrelseledamoterna som har följt med. De pratar hela tiden om det här fred kontra krig. Att människor är i naturen våldsamma och det spelar ingen roll vad man gör för människor vill slåss. Mm. Hur mycket de än säger att de vill ha fred och så vidare och så vidare. Det är en väldigt lång dialog. Och då har vi en liten situation där Max glömmer att betala. Så att han går tillbaka till kassan för att säga, förlåt, jag, jag gick ifrån kön utan att betala. Kan jag få betala? Mm. Och kassörskan av någon anledning vägrar att ta betalt. Och det blir världens konflikt där mellan några andra i kön, kassörskan och Max. Och han står liksom där, nej men jag, jag vill ju börja betala liksom. Ja, ja. Och vi kan väl säga så här. Det utbryter ett slagsmål. Ett riktigt våldsamt sådant också. Ja, nästan nästan fånigt verkligen hur det där eskalerar. Ja, har för det trappas bara upp hela tiden. Det blir mm. värre och det blir värre och det blir värre. Och mitt i detta kaos sitter Gunnar och den andra styrelseledamoten. Jag tror det är han som kallas för Rambo och pratar och helt omedvetna om allt som händer runt dem. <laughs> Väldigt rolig scen, vi har um, undvikit att prata alldeles för mycket om vad som händer under den för det är en så visuell incident att uh, den måste ses för att förstås mm. och um, ja, mm. det är alldeles för mycket men samtidigt ska det ju vara en understrykning på vad det är de sitter och säger mm. Mm. och då tycker jag att det faktiskt funkar. Det är nästan tur att de gör den där lilla referensen till när då Gunnar sitter och, och pratar med som sagt, den här andra om det tror också att det är Rambo som man kallas. För annars hade jag verkligen tyckt att, men tar ni inte i lite väl mycket nu verkligen för att förlänga allt det här? För det är, ja, som sagt det blir tumult det blir det verkligen. Det är på gränsen är för mycket men, men det finns ju en poäng i det där också och det är det som är det roliga. Och visst, de hade kunnat reducera den lite eller gjort den lite kortare och kanske lite snabbare. Men äm, jag tycker det funkar. Och utan dialogen så hade det varit meningslöst. Så mm. det funkar just därför att det är väldigt smart. Sen kan man diskutera hur kul det är. Men då är vi där med den personliga smaken igen. Mm. Mm. Visst. Men som sagt, jag tycker Max är jätteskön och han är ju den klassiska mm. Claes Eriksson-karaktären. Mm. Samma sak gäller när han dyker upp och spelar kommunalrådet Hulén, men det är ju bara en sån roll som dyker upp och försvinner. Ja, ja. ja, den är också väldigt rolig och det är också väldigt Claes, men i synnerhet Max som sagt. Och det, är en, det, är, det är en kille man tycker synd om och samtidigt så, man, man kan som inte låta bli att skratta lite grann också åt honom. Mm. han är så tafat och det gillar vi mm. ja det gör vi en av medlemmarna i den här gruppen som är lite extra en favorit mest för att hon är helt ensam egentligen det är ju Kerstin Granlund mm. hon är ju den enda tjejen i den här gruppen och därför så gör hon ju i princip alla kvinnor och det är fantastiskt hur varierad hon ändå kan kännas bara i den här filmen om man ser till alla andra kvinnor hon också har spelat i deras shower och filmer så ser man ju att hon är ju en supertalang Jo, det är faktiskt väldigt roligt ändå att hon får göra så himla mycket, alltså hon får arbeta så mycket som hon får göra just därför att hon är den ensamma kvinnan i gruppen så att det, det finns ju alltid en del roller att fylla och gösses för hon fyller roller i den här filmen verkligen mm. och det är tacksamt också för som sagt som vi sa tidigare, visst, de skulle kunna lägga in någon annan istället. Alltså sätta in någon annan som, som skulle kunna spela någon av de här rollerna. Men det skulle förmodligen inte bli riktigt samma sak ändå. Det skulle inte göra lika bra för Kerstin är ju ändå så pass mångsidig av sig, så att hon kan ju klara av att och liksom leverera alla de här personerna. Och den hon spelar i huvudsak här det är ju Gunnars fru. Doris Volt, även om hon också spelar Max-fru Gisela Koger men eh, hon dyker mest upp och bara suckar och skakar på huvudet <laughs> Ja, det är lite skillnad på de där två personerna vill jag lova Doris är ju lite med den här klassiska 50-tals um, hemmafrun. Om man ja. ska göra en referens. Mm, mm. Och det är väl där hon också har varit bekväm att vara kvar. Rollfiguren alltså, inte Kerstin själv. <laughs> Men det urartar ju också ju mer då Gunnar pressar henne i att um, mm. han fokuserar mer på jobbet än på mm. familjen. Så uh, där blir ju en del intressanta... Um, sprickor i den relationen vilket är skönt att se också för att jag förstår ju inte hur Doris heller liksom Max lyckas stå ut med Gunnar egentligen alltså det sättet som han agerar på hur han tänker speciellt när han nu har det här lite barnsliga lynnet och samtidigt också är så himla enkelspår i sitt tänkande att det enda som verkligen betyder någonting är ju liksom rotum och fabriken så att det är, det är skönt att se att Doris kommer som sagt och ändå faktiskt våga säga tillbaka för annars är det ju mer bara att hon men, men, men och så här suckar och ser lite, hon, hon får någon form av hundvalpsblick verkligen och hon tittar på Gunnar och Gunnar svarar alltid bara med, men, men nej, nej, nej och så bara går han ut därifrån Mm det är en väldigt rolig roll och hon kommer med en mm. hel del bra kommentarer i mm. alla sina karaktärer hon gör i den här filmen naturligtvis. Men det är just dynamiken med Gunnar Volt som ähm, gör någonting speciellt. Och ja, jag är, jag är så grymt imponerad. Även om nu inte ähm, Doris är med lika mycket så, så har ju Kerstin sin äh, uppsättning rollfigurer. Och det är ju ett väldigt brett spektrum på de här. Oh ja, det är det ju verkligen. Det är ju både personer som är mera, ja, mer huvudperson, och om inte det så minst en bikaraktär. Men sen är det ju också bara de här som dyker upp någon gång nu och då, som att hon är sjuksköterska till exempel, och dam på kafeteria. Mm. Men, men hon gör ju som sagt en. Alltså, hon, hon gör ju väldigt många roller, och en del får stå mer i centrum än andra. Men det är ju hur man har valt att lägga upp manus så ja, visst. vissa karaktärer ska ju bara vara i bakgrunden och andra ska stå längre fram. Det är kul ändå att hon faktiskt får göra till och med de rollerna trots att de bara behöver vara med liksom i typ 10 sekunder så är det ändå Kerstin som faktiskt får gestalta dem. För där hade de ju lätt kunnat slänga in vem som helst, dam på cafeteria till exempel. Men där är ju den skärmen vi pratade om att de vill spela så mycket av rollfigurerna själva. Ja. Kerstin ja. får ju verkligen en stor tumme upp här Jag är väldigt förtjust i hennes prestationer Jag är väldigt förtjust i alla de här prestationer överlag Men <laughs> som sagt, jag är impad över att hon är då ensam tjej Och ändå mm. håller jämna steg med alla de här grabbarna Så, ja, äh, visst Grymt häftigt Någon annan som jag tycker är grymt häftig i det här, här gänget det är ju knut Agnred, verkligen. Ja, gruppens operasångare skulle jag vilja kalla honom. <laughs> ja. Och det är så underbart när han tar ton, för han kan ju ta ton, den här, Karna. Så. Och han har ju också en oerhörd närvaro, både i sina små roller, men även i rollerna som är lite mer prominenta. Mm. Och han är ju också jätteduktig på att bjuda på sig själv, för <laughs> han är ju en av de lite rundare i gänget. Då kanske man inte vill spela de här rollerna där man har då tajta byxor eller liknande Men det struntar han i för han tycker bara att det är roligt Ja, han drar så gärna på sig spandexbyxor och, och står och hoppar och har sig ja, Det är ju verkligen suveränt för han är ju en extremt karismatisk person Ja, han är ju bland annat en av de här raggarna som kommer till korvkiosken på kvällen mm. Och det är ju främst han som sjunger Och det gör han ju så lysande bra Och så ja, vilken visst. gångstil han har också ja. <laughs> Oj, oj, oj men när det just kommer till musiken så är det väl eh, Knut som sticker ut lite extra i det här gänget. För han tar väl de högsta tonerna ja. och mm. Mm. är den som verkligen tar ifrån från mm. De andra hamnar lite i lä där men ja. de har ju sina styrkor och svagheter så eh, mm. det är ju inte så att Knut tar över. Han är ju väldigt ödmjuk i både sitt skådespeleri och sin eh, personlighet, det jag har sett av honom när han inte gör en karaktär. Mm. Och man, man kan ju inte låta bli att älska honom för den här är. <laughs> Nej, det är verkligen omöjligt. Jag tror nog att Knut är faktiskt min favorit i det här gänget just på grund av hur underbart det är att han verkligen, verkligen bjuder på sig själv alltid och sen är jag lite svag också för just när man kan ta de här riktigt starka tonerna och han är ju sannoliken en fantastiskt duktig sångare utan tvekan verkligen hans röst lyser ju oftast igenom när just alla ska sjunga samtidigt. Och det är ju just för att han... Jag tror att han har verkligen den, den rösten som, som är starkast. Alltså som går högst. Och han tar verkligen ifrån tårna som du sa. Och det gillas. Det gillas mm. skarpt. Mm. Sen när det kommer till hans rollfigurer i den här filmen så är han ju lite beigare. Han gör ju den här Sven Rambolason som syns ganska mycket men... Han ska också vara en av de här lite timida som eh, ja, böjer sig under Gunnars tyranniska styre på eh, styrelsen. <laughs> ja, jo, tyvärr så är det ju så. Vilket lite förvånande på ett vis. Men eh, ja, det finns ju fler för övrigt i styrelsen nu som ja, egentligen hela styrelsen böjer sig ju förvisso. Men Knut får ju ändå både ett och annat tillfälle ändå att, att verkligen spela ut. Ja, han, han mår vara beige. Men det betyder ju inte att han inte försöker åtminstone. Och det är en kul karaktär. Och det är också roligt att det är han som svänger lite grann och börjar fundera på. Ja, men Fred är väl kanske en god idé. Och Gunnar mm. får tala honom till plats när de sitter där på fiket. <laughs> är du tokig och det förstår jag ju att han tycker också för som sagt, det kanske inte är det man säger till då den direktören för en vapenfabrik som ja det är som det enda de verkligen gör i stort sett som du verkar att då säga, Fred kanske inte är så dum idé jag ja kanske inte hoppa ner i lejongropen med liksom en köttbit fast tejpad på ansiktet men där är inte egentligen så mycket mer att säga än att han är där. Mm. Han försöker hjälpa Gunnar, han är ju på deras sida. Men han ändå slår ut av tanken att, ja, fred, det är mm. inte mm. dumt det är egentligen. Men bland Knuts andra roller i den här filmen så ser vi en viss Tommy backman raggaren som sagt. Det är nog min favorit av honom i den här filmen. <laughs> Och det är synd för den är bara med en eller två minuter. Ja. Han gör även en soldat som demonstrerar kamouflagebomben. <laughs> som är helt fantastisk den också. Jag tror han är, han är med ännu kortare än vad raggade den är. Men det är också en sån här roll som är skriven. Vilken utkänning <laughs> Och han är en överläkare på ett sjukhus. och även om han står där i grön dräkt och med mask för ansiktet, det går inte att äm, höra fel på det är han är. <laughs> Visst, oh, ja, ja, ja, det är suveränt. Han får vara med i det sångnumret. Ja, vi ska ju inte avslöja vad det är för sångnummer och varför man är på sjukhus direkt. Men äm, det är ju en av de här små skärmiga och ganska galna låtarna som <laughs> de har. –Hyfsat verkligen. –Får man undra liksom, hur, hur tusan kom du på den här texten och, och hur hamnade du i den här situationen? –Ja, ja och det är så bisarrt men det är också fantastiskt roligt. Det är en av favoritlåtarna i det här. –Jag har alltid slått sig av tanken att det är vad Gunnar, för det är Gunnar som har råkat illa ut igen– Uh, han spontant då hittar på när han är där just då. Så mm, att det är därför mm. som det är så osammanhängande för han, han har ju inte hunnit tänka efter utan han bara blablabla. Bla bla bla bla, ja, bla bla bla. ja, det tänker jag också. <laughs> Det, det kräver nog situationen med tanke på vad det är för situation som sagt. Men nu ska vi inte spoilera den. Nej, exakt, exakt. Utan vi, vi lämnar det där, det gör vi. Vi lämnar det med en stor eloge till Knut Agnered för, som sagt, han är en stark del i den här gruppen. Och mm, mm. även om hans karaktär är lite beskär så han ger kropp till dem. Ja, minst sagt att han gör. En annan som också har mycket kropp och som har en också tycker jag fantastisk röst, det är ju Per Fritzell -gänget. Får jag nämna vilken roll han har spelat som verkligen har fått honom att fastna i mitt minne? Ja, låt höra om jag potentiellt kan rent av faktiskt föreställa mig vem det är nu. Jag ska inte säga något namn för jag vet inte om man har något, men jag kan säga så här. Howdy Cowboy, visa nu vad har du på? Din <laughs> ja, <macken? laughs> jag förstod det, jag förstod det. Jag tror det är någonting som vi alla kommer att ihåg väldigt mycket av. Inte bara för att just Macken, som sagt, har gått in på väldigt många, väldigt många folks hjärtan och hem, utan bara för att det är ju en fantastisk kille och det är en fantastisk låt också. Ja, men den är så klemcheck verkligen, och den. Understryker ju allting så väldigt snyggt. Det är inte en mm, rad mm. i den texten som jag inte tycker är helt lysande. Nej. Och jag är grymt impad för där är ju någon sån här rabbel han gör för att det ska låta som en nästan amerikansk auktionsuttryckare. Ja. Mm. Och han stakar sig inte någonstans utan det flyter riktigt snyggt. Jag har ja. försökt att göra det där bara för skojs skull. <laughs> det går inte. Det är svårt han är ruskigt talangfull tycker jag som sångare och en kul grej som jag kan nämna på tal om den låten det är att när jag och några kompisar för ett par år sedan bilade ner till Göteborg då hade vi den här med bland våra bland skivor som vi satt och lyssnade på för det var ju ändå inte ta ett tag och bila från Umeå till Göteborg kan jag meddela så att den, den gick väldigt väldigt varmt för vi var alla stört i den här och sen vem tror du inte vi faktiskt rådde Spinga in i när vi är där i Göteborg och ska gå på Liseberg, om inte just Perfritzell. Så att då säger vi ju det helt så här: verkligen Starstruck: att det är, det är ju han. Så, så kan vi liksom inte låta bli att gå fram och säga åh, oh, ursäkta vi måste få skaka din hand när vi bilar hit så lyssnar vi på den här låten om och om igen den är fantastisk tack för allt <laughs> och lu lite grann så här ja oh, oh, ja men det var ju roligt att höra tack tack så här och vi kände oss ju lite grann att åh, oh, man ska inte göra så här man ska inte störa känner så här i sina privatliv men vi kunde man inte låta bli jag tror att de uppskattade men samtidigt man vet nog inte riktigt vad man ska säga. Man går där i sina egna nej. tankar, eller är med mm. sin familj, eller något liknande. Mm. Och så kommer någon fram och säger: Åh, oh, jag älskar det du gör där, eller ja. Fantastiskt arbete med det där. Att man, man blir nog lite tagen på sängen, att man mm. kan bara liksom. Ja tack <laughs> <laughs> ja jo, jag tror också att det, det kan säkert bli lite just i, en, i en sån, ett sånt sammanhang när man ändå bara är ute som sagt på stan eller för att roa sig någonstans man är bara sig själv så att säga till skillnad från om man då är på en tillställning då tror jag att då är man mer inställd på det och mer laddad, men ja vi, vi var glada att vi fick skaka hand med honom och vi fick ett leende och ett tack i alla fall jo men det är värt så mycket ni, ni mm. började ju inte plåga honom med autografer för att ni skulle ta futterna och grejer <laughs> Nej, och vi stod inte och sjöng låten en massa heller, utan det, det fick räcka sådär... Men Pers roll här som är mest prominent om du frågar mig det är ju eh, Håkan Volt, det vill säga då Gunnars bror. Mm, jo du <laughs> nu står han ut som den ändå. Och han är ju också i eh, fabriksbranschen men han har ju en helt annan inriktning han vill ju inte slå ihjäl folk, han vill slå ihjäl deras tid istället. <laughs> Och som man gör det också, han har en helt strålande fabrik väl alltså det är ju någonting som jag skrattar åt varje gång jag ser det helt mm. fantastiskt Vi hade funderingar på om vi skulle prata om det här lite noggrannare för det finns en hel del roliga iakttagelser att göra här särskilt med tanke på moderna media idag och en del program som verkar gå dygnet runt tycker jag ibland <laughs> Ja, jo då, men vi valde att eh, vi ska inte avslöja vad det är de producerar på den här fabriken utan eh, vi lämnar det för våra lyssnare som kanske inte har sett den här filmen att faktiskt gå och titta och uppleva och ni kommer kanske att förstå vilka poänger det var vi tänkte lyfta fram. Jag tror nog att det, det kan säkert lysa igenom för det. jag tycker det är väldigt slående och det är väldigt roligt hur de har gjort det här. Och det är roligt att det är över typ 15-20 år innan den här trenden började spridas. Mm. Så mm. Äh, galenskaparna visste min sann vart äh, mediaproduktion och underhållning <laughs> var på väg. Sannoligen att de visste, ja. Och inte på det bra sättet. Det är ju det som grejen. Mm. Mm. Ja, hon mig. Men han är ju karismatisk, den här Håkan Volt och jag orkar knappt lyssna på honom. Jag hade inte att vara i samma <laughs> rum som honom för han går ja. på i ett. Ja, jo men han tycker ju som att han har en väldigt bra affärsidé som han är väldigt duktig på att prata om och sen bara, alltså när Gunnar kommer in dit också och liksom har sina problem som man tänker att jag kanske kan prata ut med min bror om det här och få hjälp från honom och så sitter istället Håkan och, bara och gapskrattar åt allting och att, åh du har en Leif och du vet inte vem han är och han håller på att ruinera dig och det är verkligen såhär åh hjälp <laughs> Ja, oh. det är en fantastisk, en fantastisk kille tycker jag det också. Men som sagt, han är lite jobbig att lyssna på kanske längden. Det intressanta är ju att han kommer ju med mer insikter till Gunnar än vad Gunnar och tittarna är medvetna om. För hans ord kommer ju faktiskt att äm, ha rätt stor effekt. Kanske mm. inte direkt utan väldigt indirekt. Men um, de är där och när man tittar på filmen igen och lyssnar på det här samtalet de har på Håkans kontor så ser man direkt att... Ah! De här grejerna slår rot hos Gunnar när han mm. hör det. Mm. Men han är inte medveten om det. Ja, men han har ju ändå en, en himla bra slogan där, det tycker jag. Eller en bra idé, just det här med att jag slår inte ihjäl folk. den slår ju deras tid eller Det är ju faktiskt helt briljant. Och det är ju media också i ett nötskal. Ja, det är det ju definitivt. Ja. <laughs> han spelar ju även Niklas Kortnoy som jag misstänker sitter i rotum styrelse. Han är en viss assasson. Han är en polis som heter Gabrielsson som dyker upp och gör Gunnar jättenervös Men det visar sig att han har en helt annan inriktning än en illegal vapenhandel. Så Gunnar får pusta ut ett par sekunder. Ett par sekunder, det var verkligen ordet. Han är också en av de här raggarna. Han är också en läkare, soldat och uniformerad polis i någon scen. Ja, han, han gör ju också en hel del roller Per och ja, han fyller ju ut allihopa och speciellt under just sångnummer så tenderar ju Per att vara med där just därför att som sagt han, liksom Knut, har ju tycker jag väldigt starka, väldigt bra röster. Mm. Så Per gör som alltid en strålande insats. Ja, alltså det är lustigt att han kan spela en roll som känns så påfrestande som nu Håkan ska göra. Mycket medvetet. Mm. Mm. För som person kan han vara mycket mer återhållsam, lite tillbakadragen och lite lugnare och lite mysigare i rösten. Men det visar ju på vilken talang han har för skådespeleri att han ändå kan göra en sån karaktär och det känns lite för verkligt för att vara bekvämt. <laughs> Ja, och jag kan ju lova att han är betydligt närmare i så fall Niklas än vad han är Håkan just om man tänker på när liksom träffar honom på riktigt. Det, det var definitivt inte den där att han började och skratta och tjoa och ha sig utan han var lite mer efterhållsam. Någon som oftast inte spelar särskilt återhållsam. Det är ju Peter Rangmar. Här har vi ju en till som verkligen vet hur man skuttar ha sig och, och pratar snabbt och pratar högt och har en väldigt, väldigt stämma. Tyvärr är det ju också den i gänget som eh, har lämnat oss. Det är ju ett antal år sen nu men han, han gick ju tyvärr bort. Och mm. eh, gruppen har ju lidit lite utav det därför att... ja. Mm. Förutom att förlora en väldigt nära vän och eh, kollega naturligtvis mm. så hade han ju en viss stil som gav gruppen en liten extra smak. Mm. För han spelade ju oftast de här lite bittra, arga, skarpa personerna som... De andra i gruppen kanske inte porträtterar lika väl. Han var ju verkligen mm. den äm, bitska utav mm. dem. Mm. Om man vill se ett bra exempel på det så är han ju mannen med den vita opeln i macken. Och där får han ju verkligen vara arg, bitter, besviken, aggressiv och... Mm. Han gör det ju så bra. Han gör det ju så jättebra. Det där är verkligen just sådana känslor som han är suverän på att leverera. Och alltså, när han, när han går upp i limning och blir så här riktigt arg, alltså, då då tystnar jag verkligen och bara känner att jag kryper ihop för han är <laughs> sjukt duktig på det där. Samtidigt så är han också extremt duktig på att bara le och se väldigt så här tokglad ut också. Så att han mm. är ju en enormt färgstark person eller var en enormt stark färgstark person rättare sagt mm. och det var även alla hans karaktärer så att absolut att det har ju grupperna som tagit sin törn av att han tyvärr gick bort men det glädjer mig ändå att gruppen fortsätter för um, ja, visst. jag tycker det är ett bättre sätt att hedra hans minne att vi fortsätter mm. i samma anda men vi minns dig med värme. och mm. um, Jag hade tyckt det var en enorm förlust om, när han gick bort att de hade splittrat gruppen. Jag tror nog att det hade gjort de andra ledsna också. Det var förmodligen verkligen inte vad de ville. Så att jag är också hemsk glad över att de ändå faktiskt fortsätter och, och gör sitt ändå för mm. visst, de har det förlorat skulle se en frontfigur men, men de kan ändå liksom överleva med de personer som de är de är ju väldigt duktiga allihopa de är ju fantastiska talanger så mm. det är som sagt det är jättetråkigt att, att mista Peter eller Timon som jag alltid brukar säga <laughs> ja precis de dyker liksom upp här och där på lite oväntade platser också ju jo, jo, jo, jo det ja. Men vad som är kul Det är ju också att Peter var ju en väldigt lång Och smal person mm. Att kunna spela någon Som då tar upp väldigt mycket plats Med bara sin personlighet Sin vilja och sitt humör Som exempelvis hans Rollfigur här, inspektör Mord Som verkligen När han blir arg, syns <laughs> Hörs och tar mm. upp plats mm. Och det är Häftigt som du säger, och man drar sig lite tillbaka och undrar: Åh, oh, jag får hoppas att han inte blir arg på mig! Ja, jo, verkligen. Ja, det, det var faktiskt himla bra sagt. För som att han är ju. Han har ju den kroppstypen, det har han ju. Men likväl så lyckas han sjukt bra med att dra uppmärksamhet till sig. Och det finns många sketcher och revyer och sådant där han spelar sådana personer för det mesta verkligen som verkligen direkt hamnar i fokus så fort han bara öppnar munnen eller så fort han kommer in på scenen. Han ser oftast väldigt rolig ut eller porträtterar någon som är väldigt, väldigt stojig av sig eller då som i det här fallet som sagt ska vara väldigt som bitsk av sig och väldigt hård och lite ilsk av sig. Och då mm. är det också väldigt mycket att man lyssnar på den här människan. Jo ja, men det roliga är ju att som du påpekade innan att han kan ju spela någon som ser väldigt galen ut också. Han spelar ju en forskare här som har varit med och tagit fram den här nya produkten. då, The mm. Fighting Egg. Bara namnet. <laughs> och han ser ju lite smågalen ut. Mm. Och det porträtterar Peter Rangmar fantastiskt. Ja, man, man köper att han här är en galen vetenskapsman <laughs> av någon typ. <laughs> ja, definitivt. Han har en himla bra uppsyn verkligen. Särskilt när han flyger det här modellplanet genom styrelserummet för då släpper han verkligen loss. Ja, ja och det är väldigt kul att se när, när Peter släpper loss för det, det kan han verkligen göra han också. Hans taxichaufför som är lite mer åt Max nervös, osäker och mm, måste mm. övertalas hela tiden att köra vidare. Man har svårt att tro att det är samma person ibland. Ja, han, han var verkligen en riktigt fantastiskt bra skådespelare och hade en himla många olika sidor till sig, helt klart. En himla massa bra karaktärer. <laughs> ja, <laughs> Precis. <laughs> Han är uppskattad och saknad, det kan jag verkligen säga. För um, mm. jag hade mer än gärna sett honom prestera vidare än idag. Mm. Och. Um, vi skänker en varm tanke där och tackar för allt han har um, gett oss. Mm. Men får vara lite glad och positiv igen. Jan Rippe, nästa kille i gänget, han är ju också bland oss fortfarande. Och. Um, han spelar ju också ofta den här som står lite i bakgrunden och är lite messy och lite. Jag vet inte riktigt var jag ska ta vägen. Vilket ju han också roligt nog ändå är väldigt duktig på. Och eh, har ju dessutom en, en himla bra röst han också. En väldigt låg röst. Så att jag tycker om att höra när han ska sjunga. För det ser som så himla komiskt ut ändå. När man ser hur han tar ton och han är där nere djupare tror jag än vad någon av de andra potentiellt klarar av. Men han är också en... Han är också en väldigt rolig karaktär Och kan mm. ju verkligen verkligen Stylta sig <laughs> Ja minst sagt Men samtidigt kan han också spela Väldigt hård Jag menar mm. faktum är att han Spelar som biroll en viss Assistent Nilsson Mords närmaste man Ja just det och när jag ser honom, vet du vilken annan filmfigur jag tänker på? <laughs> eh, skulle det möjligtvis vara så att du för tankarna till Bäck? Nej, faktiskt till Jason Bourne. Ja, just det. Visst, ja. För... Ehm... Jan Rippe har faktiskt några drag som är väldigt lika Matt Damons. Mm, mm. Och när då eh, Matt Damon spelar den hårdkukta Jason Bourne så är det ungefär samma ansiktsuttryck. Så när Jan mm. Rippe då sitter här och ska vara den hårde assistenten så kan jag inte låta bli att sitta och tänka att Åh, oh, hade vi gjort en svensk film av den typen? på 80-talet. Jag tror att Rippe hade kunnat göra den. Ja, faktiskt, för att han, han kan ju verkligen blänga på en och han har ett bra stenansikte. Det tycker jag. Vilket är en oerhörd kontrast till hans egentliga huvudroll i den här filmen för um, han spelar ju en karaktär som heter Lars-Erik Ingmar Fred. Vad blir det? <laughs> mm, initialer. Mm. mm. Ja, man misstänker ju honom för att ha skrivit en viss insändare. men är det verkligen han? Har vi tagit rätt? Eller är han bara väldigt bra på att dölja det? Hmm. Mm -hmm. Vi ska inte säga för mycket om den saken, men han porträtteras ju verkligen som en kille som har väldigt svårt för det här med fel han kan inte göra fel Nej. de till och med påpekar det att bara en sån rättstrogen person skulle kunna döma hemmalaget till offside <laughs> och det är ju en en av de här riktigt roliga scenerna tycker jag som egentligen kanske den går långt och egentligen är lite billigt men det är fantastiskt kul tycker jag när han står där och pekar med sin flagga och har dömt offside och självklart blir ju liksom publiken alldeles tokig och börjar kasta saker på honom och så kastar han. det kommer liksom en trasig cykel flygande så plötsligt så hivar man upp ett stort badkar som också kommer flygande så det är liksom det, det kommer så många grejer som, som först känns som att ja men det där är väl klassiskt att man kastar, det har man väl kanske nära till hans på en arena men sen börjar det bara flippa ut totalt och han är ju nästan begravd så småningom och verkar ju till synes helt oberörd också, ja visst han står ju bara rakt upp och ner Och fortsätter att peka med sin flagga <laughs> ah, Ja, så det är ju inte svårt Att misstänka honom för att vara den där Som måste dra fram Sådana där obehagligheter som sanningen mm. Usch, mm. uff, Tvia Ja, men bland andra karaktärer som då Jan Rippe spelar så har vi ju då Ingmar Lasser som är misstänker och är också en i styrelsen. Mm. Han är narkosläkare, korvhandlare, han spelar någon som heter Nisse, en affärsman <laughs> och en soldat. Ja, du himmelar så var han och mycket i bagaget i den här filmen och mycket som är olika verkligen också. Och det är också en lysande prestation. Jag menar, mm. från hela gänget är det lysande prestationer. Sen kanske man har personliga favoriter, men eh, det känns bra. Det är verkligen galenskaparna och aftershave när de är som bäst. Men det finns två karaktärer som jag vill ta upp samtidigt så här i förbifarten som jag i alla fall kan tycka idag känns lite obekväma. Inte att man gör parodi på det, för det är helt okej. Okay. Det är bara lite hur man har lagt upp parodin som jag kan tycka... Mm, det märks att det är från 87. Ja, jag kan känna precis samma sak. Jag förstår att det är de två iranierna som du pratar om. Ja, för de håller ju på att göra såna här affärer under bordet med olika länder. Och då är Iran ett av dem. Och då kommer ju två stycken för att avsluta den senaste affären personligen. Och det är ju naturligtvis vid helt fel tillfälle. För precis då står polisen och bankar på dörren och ja... Galenskap utbryter. Minst sagt. <skratt> mm. <skratt> Vad jag kan tycka är lite obekvämt- det är inte att det är två iranier- som vill köpa illegala vapen. För så var situationen på 80-talet. Det här mm. var ju en reaktion på saker- som faktiskt hände just då. Mm. Så det tycker jag är okej. Okay. Det är lite av ett tidsdokument. Problemet är att det är två stycken- som då till synes inte kan prata svenska- och inte engelska. Så hur de har tagit sig hela vägen till Sverige med en portfölj full med pengar. Klädda i ja ökenkläder, för det är ju det enda mm. sättet vi kan säga att det är iranier på. <laughs> Precis, ja. Det gör att jag kliar mig lite i huvudet och tänker, hur tänkte ni här egentligen? Alltså, där det räcker, om de pratade engelska, eller knagglig engelska hade jag till och med köpt. Absolut. För då hade det då någonstans ändå varit... Jo, men vi är um, därifrån och vi um, kan främst vårt eget språk... Men vi är åtminstone hyfsat duktiga på engelska. Och vi begriper inte riktigt situationen som har uppstått. Nej, nu pratar de vad jag gissar är låtsas iranska. För jag har ingen aning. För jag vet inte hur man talar iranska. Och så står de bara och skrattar. Eller så är de jättearga. Ja. Det finns inget mitt där det blir ändå lite så här: 87 så känns det som att då var väl det här roligt och okej okay. men ser man på de här filmerna idag så det skulle ju förmodligen inte alls uppskattas verkligen men så tycker jag att det är med ganska mycket svensk humor för man kunde driva med ganska mycket när det gällde den här typen och det är ju inte så att jag tycker att det är något fel med att humor har blivit daterad humor är ju ofta någonting som är väldigt dagsfärskt jag menar, titta bara på politisk satir och liknande det är ju någonting som är aktuella grejer, när man sitter och tittar på politiska teckningar som är 20-30 år gamla så har man inte en aning om vad det är för liten gubbe som de gör någonting av och den situationen eller skämtet därför att man har inte kontexten som var det aktuella just då jag menar, vi har ju fullt upp med att hålla koll på vad som händer just nu men det gör ju också att mm, vissa saker faller lite i glömska, andra blir, ja, vad man skulle kunna säga, politiskt inkorrekta. Och det är inget problem. Jag menar, man måste inte vara politiskt korrekt för att någonting ska vara roligt eller för att någonting ska vara vast eller intressant. Däremot så kan man prata om bra eller dålig smak. Och hade någon filmat så här idag så hade jag kallat det dålig smak. Ja... För vi ska ju definitivt ha nått en högre nivå när det kommer till ja, förståelse för andra länder och mm. ha en bättre mm. insikt i andra kulturer och så vidare idag än på 80-talet. Mm. Jo, idag så hoppas jag och tror att då hade ju det här skötts ganska mycket snyggare på ett helt annat lundrat sätt. Då hade de förmodligen inte bara varit två personer som... ...typ antingen grymtar eller skrattar, mm. mer eller mindre verkligen. Vad som också kan vara lite för mycket om du frågar mig när det gäller de här två... ...det är att eh, de blir tvingade att ta av sig nästan alla kläderna. De springer bara runt med sina turbanor och boxershorts. Och det är en situation som funkar i kontexten av filmen. Jag tänker inte förklara varför och så vidare. Det är någonting som är värt att upptäcka... Men de bestämmer sig för att sno kläder, både Gunnar, resten av gänget och de två iranierna på badhuset. <går> Så de får ju en väldigt slumpartad samling kläder. Och det kan jag väl tycka är okej okay på de andra. Men vad har de klätt upp iranierna i? Jo, damkläder. För det var de enda som liknade de här traditionella då, um, långa, kaftanliknande mm. kläderna som de hade på sig. Ja. Och Vet du vad? Jag skulle kunna köpa det som att, mm, okej, okay, de hade bråttom och de såg någonting som liknade deras egna kläder så de tog det. Visst, jag hade kunnat låta det gå under radan som lite eh, dålig stil men för all del. Det är att de springer runt i högklackat som jag tycker är... Droppen. Ja, jo, det får man ju verkligen säga. alltså Det är ju ja, det är ingenting som jag riktigt skrattar åt när jag ser det. Det är snarare att jag kanske utbrister i någon form av skratt, men det är mer så här att, vad 17? Va? Jag blir väldigt förvånad. Så um, det finns mycket humor här. Det finns mycket som har med handlingen att göra som fungerar. Men eh, det ligger lite åt det osmakliga hållet och eh, mm. det blir upp till var och en hur eh, illa man tycker att det är. Jag misstänker att det är många mm. som tycker att, ja men det här är väl inget problem. Och överlag hade jag väl sagt att, jag vill låter det här passera, 87 som sagt. Men vi sitter ju här och ska prata och analysera så mm. eh, då måste vi ju ta upp en sån här lite okänslig sak. ja. Men Pierre Jansson och Kimmo Rajala som spelar den här duon... ...de gör ett bra jobb med tanke på manuset. För eh, jag tror inte de fick improvisera särskilt mycket... ...mer än att eh, komma med uttryck och eh, göra visuell komedi med kroppsspråk. Mycket mer karaktärsbyggande fick de nog inte göra. Så nej, eh, nej. de gör vad de kan men rollen i sig erbjuder inte särskilt mycket. Och med det så har vi ju då gått igenom alla karaktärerna. Så vi rör oss vidare till vad mer som, som bör diskuteras. Vilket först och främst blir då det visuella. Ja visst och det syns ju att det är en äldre film. Det finns ju filmer från den här tiden som är mycket snyggare när det kommer till kamerakvalitet och liknande. Men jag tycker ändå att den ser bra ut. Jag tycker mm. att den funkar. Den mm. känns lite tv-film- Ska jag väl ärligt erkänna men det stör mig inte på något sätt utan det, det funkar och jag är fullt tillfreds med den kvalitetsnivån på, på bilden. Jag vet inte om det är bara för att filmen är från 87 eller om det är för att jag ser en film som är just galenskapen som alltså, återigen jag vet ju liksom vad jag har att vänta med här. Det, det är ju ingen filmproduktion på det viset utan men de är ju ändå revymänniskor i första hand, men jag stör mig inte heller alls på att det skulle vara så pass ändå gammalt som man absolut ser att det är, mm. utan jag tycker det är skött bra liksom det som är gjort mm. jag har ingenting att klaga på det är ingenting jag stör mig på och jag tycker att den känns förhållandevis tidlös också, jag menar det är inte så mycket teknologi som datorer och liknande som visas. Det finns ju särskilt på eh, Håkan Volts kontor står där en väldigt gammal dator med dagens <laughs> mått mätt. Men överlag så känns det ändå som att det här skulle kunna hända nu. Ja. Och eh, hade skådespelarna sett ut så här fortfarande, de har ju åldrats ett antal år sedan 87, så hade det fortfarande funkat att göra så här med, med vissa justeringar på manuset då naturligtvis ja. <laughs> men det, det är ingenting som skriker överdrivet mycket 80-tal mer än kamerakvaliteten och eh, en hel del frisyrer och norra moden men mm, mm. jag tycker ändå att det är, det är ganska identiskt med hur många människor ser ut idag så eh, varför inte? Jag tycker det är så med många av deras filmer faktiskt för en film som jag producerad eh, samma år är just Insenbrinner som jag är väldigt förtjust i och det är samma sak där nu är man förvisso väldigt mycket på just den här stationen vill jag minnas som det mesta utspelar sig på så det kanske beror på det men, men jag tycker också att det är också en sån här film som är tidlös, man kan absolut se att det är från 80-talet men, men det är ingenting som stör alls Verkligen inte, tvärtom jag... Ähm... Tycker att det finns en viss charm i att de hittade någonting tidlöst då. Mm. Mm. Och samtidigt, vi pratar ju ändå om människor som är vana vid att arbeta på scen. Och då blir det ju väldigt minimalistiskt när det kommer till rekvisita. Så de har ju tagit med det tänket lite in i filmskapandet. Det är klart att det finns detaljer men inga utav scenerna är ju överhopade med detaljer som i många andra filmer. Ja och det är ju inte direkt i filmens nackdel heller i och med att som sagt bara det gör att den blir lite mer tillös egentligen så att den, den står sig visuellt. Det är som sagt, det är absolut i sys att den är gammal, herregud. Men det finns en skärm i det också. Jo, men man ska inte vara rädd för att titta på äldre filmer. Jag blir så ledsen när jag hör folk säga att åh, jag kan inte titta på en film från 70, 60 eller 80 till och med. Bara det gör mig ju deprimerad. För effekterna är så dåliga. <laughs> ja, men vad tusan, tittar du bara på filmen för att se häftiga effekter? har mm. innehållet ingen betydelse, har historien ingen betydelse, har skådespeleriet ingen betydelse. <laughs> ja, det är tacksamt verkligen att jag slipper höra den kommentaren särskilt ofta för det, det är ju katastrofalt verkligen, men då har man väl inte en film som något direkt intresse heller, då är det någonting annat. Nej, men då har man styrat sig blind på en grej i en jätteproduktion och visst man kan vara väldigt passionerad över eh, manus eller man kan vara väldigt passionerad över hur specialeffekter ser ut. Man kan till och med vara väldigt fascinerad och intresserad av upplösning och eh, filmformat och eh, vad man helst ska titta på. Om det är på VHS, DVD, Blu-ray eller något annat format. Mm. Det är också helt okej. Okay. Men man måste ju någonstans inse att det är bara en liten, liten del av helheten. Helheten är ju alltihopa. Och mm. om någonting fallerar lite på en bit så kanske det håller på alla de andra bitarna. Mm. Och jag tycker att den här filmen håller på alla punkter. Jag tycker att den är snyggt klippt. Även om det finns några sådana här lite konstiga klipp här och där. Men det kan vi ju nästan säga om vilken film som helst. Så... Och speciellt efter Birdemic så är det ju helt lysande klipparbete här. <laughs> ja, jo, det... Det går inte att jämföra de två filmerna överhuvudtaget. Det är verkligen i varsin enda utav skalen. Ja. Det här är ju faktiskt en riktig produktion så att... <laughs> av riktiga människor. Där är faktiskt en sak för att hoppa till någonting som gör mig glad. Även om det är jättedaterat effektsmässigt. Och det är um, den lilla animationen i början på filmen. Ja visst, det där tänkte jag också på när filmen rullade igång. Och det var väldigt roligt att få se för det har mer betydelse än att bara vara att visa loggan för vad filmen heter. För vi ser en målning utav centrum på den här lilla orten. Och fabriken i bakgrunden och det ser så idylliskt och vackert ut. Och det kommer någon och cyklar förbi och så vidare. Det är jättemysigt. Så helt plötsligt spricker marken upp och upp så stiger de här bokstäverna som bildar ordet Leif. Och det är inte bara som sagt, för att visa att filmen heter Leif. Det är ju för att visa att idyllen har fått sprickor. Och det är Leif som dyker upp och ställer till de här mm. bekymmerna. Mm. Det är väldigt snyggt gjort verkligen. Och, och det är ju väldigt Monty Python också för den delen just med stilen. Så alltså, där känns det verkligen som att någonting lyser igenom. Oh ja, Sen med dagens mått med så är det ju ingen jättebra animation och man kan ju alltid diskutera om man gillar stilen på målningen och så vidare men mm. jag gillar det, jag tycker att det är jätteskärmigt och det ger det där lilla extra. Särskilt med mm. tanke på att de avslutar filmen på nästan samma sätt. Ja, jag har sett också tänkt på det att det var så himla snyggt hur de klipper ihop det där med att den både börjar på det sättet och avslutas så också. Det är ett snyggt sätt att knyta upp säcken på att liksom bara låta filmen ta slut utan att det blir något abrupt bara. Och så blir det svart och så kommer det en massa, massa text bara. Ja, jag gillar det och det, det känns väldigt galenskaparna på något sätt. För jag vill minnas att någon i gruppen är tecknare och har gjort ganska många av deras väldigt mm. speciella illustrationer. Det kan jag verkligen tänka mig ja med tanke på hur ofta det ändå brukar återkomma just den här stilen. En grej jag kanske kan irritera mig lite på när det kommer till klippningen. Det är att man återanvänder lite bilder vid ett tillfälle i filmen. Och det är när man ser det här lilla grannskapet där folk kommer ut och sjunger för andra gången om idyllen och att eh, mm. nu har Leif kommit och gjort skada på den. Och det är att mellan då man ser folket och hur de sjunger så ser man bilder på hur eh, då Gunnar och gänget flyr från polisen, hur de åker till badhuset, hur de åker taxi och så vidare. Väldigt snabbt klippt mellan då de sjungande byborna. Och jag kunde tycka att, ja men... Varför känner vi tvånget att visa de här bilderna som vi såg för knappt tio minuter sedan? Det börjar kännas lite tjatigt. Mm. Hade ni haft andra bilder från ungefär samma tagning men som inte var med i det förra klippet så att det känns som en förlängning. Då hade det varit okej okay, men nu är det exakt samma klipp som man redan har sett och känner igen. Och jag kan tycka att det känns lite, lite billigt. Jag förstår att de mm. ville liksom göra den här klippningen lite mer spännande och speciell. men Ja, billigt, tyvärr. Det blir lite välupprepande just när det sker så otroligt tätt inpå eh, i tidsmässigt. Så att det, det kan jag hålla med dig om ändå att det känns lite sådär. Mm. Det hade väl funnits andra saker att visa, men ja, för all del. Det är inte så att det sänker filmen jättemycket, men det kunde ändå reta mig. För jag tycker ändå att det är en väldigt hög produktion när det gäller kvalitet. Och så en sådan sak. Mm, nej, tyvärr. Där är, där är ett par sådana grejer på andra ställen också som, som drar ner det lite. Men, men överlag, det är ingenting som sabbar. Jag blir bara lite besviken. Det vi ju inte blivit svina på, som vi redan har pratat lite grann om, lite kors och tvärs och sådär. Och, och man nog förstår att ja det här det är ju en av de stora behållningarna med jag ser inte bara Leif utan en film eller en revy eller vad det än är av galenskaperna överlag. Det är ju... Just ljudet och då pratar ju i synnerhet det musikaliska. Det är ju en stor del av charmen att se någon av deras produktioner som sagt. Att bara få uppleva de här klämkäcka texterna och um, de är ju oftast väldigt smarta. Sen kanske man inte plocka upp det där direkt när man hör det. Man får kanske höra låten igen för att liksom Ah, jaha, det var så de tänkte. Mm -hmm. Men eh, de kan ju vara ganska övertydliga också. Så eh, det är inte så många sånger man kanske sitter och funderar på va vad menar de med det här? <laughs> <laughs> Nej, lyriken brukar ju vara ganska träffande verkligen. Och, och ordentligt faktiskt tala om vad det är som, som de pekar på med den låten. Och i den här filmen så är ju min favorit tveklöst själva rotumlåten när de eh, sjunger om vilken fantastisk fabrik de har för. Den är pampig, den är energirik. Och man kan ändå höra de olika karaktärerna, inte skådespelarna utan karaktärerna, hur de sätter sin prägel på sången. Mm. Och det gillar jag skarpt, förutom då att det är väldigt käckt och jag har väldigt svårt att inte sitta och nynna med. <laughs> ja, jag, jag tycker ju smäkt väldigt mycket om den här låten när alla läkare håller på och sjunger tillsammans med Gunnar som typ ska ungefär tal om att han är frisk. Vi ska inte se för mycket om den scenen och sådär. Men det, det är så himla galen låt, verkligen. Dels så spekser ju Anderslös ganska ordentligt här i det här sångnumret. Men dels så gillar jag verkligen texten för sin galenskap och för hur spontan den verkar vara just därför att Gunnar bara säger det han kommer på för att ta sig ur situationen. Ja, den är ju jättescharmig så den ligger också högt på min lista. Ja, jag har bara den här favoriten sen barndomen och den är svår att, eh, att krossa. <laughs> sen kan man ju alltid diskutera ljudkvalitet och liknande för det kan svänga lite beroende på vilken scen och vem som pratar själva galenskaparna har de ju varit väldigt noga med att plocka upp vad de säger för att det är väldigt viktigt. Men sen kan det bli lite sluddrigt med alla de andra karaktärerna som pratar eller hojtar eller säger mm. någonting. Och det är ju lite synd för att sänka den allmänna kvaliteten på produkten. Och jag vet inte om det är för att de spelade in under lite svårare omständigheter eller om det bara var något de förbisåg just då och så gick det inte att redigera bättre än så här och som sagt det sänker inte filmen men det punkterar den lite lite lite grann mm, mm. jo det gör det ju jag undrar också om det skulle ju potentiellt kunna vara just att det är i det här tidiga skedet av att de faktiskt gör film rent utav mm. för har man bara en scen bara och bara men har man liksom en plats att hålla sig till och man riggar upp kameror och man riggar upp ljudteknik och sådant just efter hur folk ska stå på scenen och hur man ska prata och man kan oftast bära mikrofoner därför att det hör lite grann en vi till och det är ingen som skulle poängtera att ja, men den där personen går ju kring med en mikrofon som sitter där i öra eller som sitter där på kavajen eller någonting sådant. Men, men när man då ska göra en film som sagt så det kanske, jag minns inte det var så länge sedan jag såg en av deras nyare filmer. Men jag vill ju tro att ljudbilden kanske har blivit bättre med tiden om inte annat. Just därför att man, man lärde sig kanske en del just vid det här tillfället. Ja, jag misstänker att du har helt rätt där. För jag har sett några av deras nyare filmer och eh, ljudbilden är betydligt bättre. Och ja... Det är väl som så, och vi lär oss ju alla stegvis och blir bättre. Jag menar, titta mm. bara på mm. oss. Jag menar ju det också. Vi försöker ju lära oss hela tiden och um, mm. där dyker upp nya omständigheter där um, vi måste spela in på lite annan plats eller på ett lite annat sätt. Och då märks det på ljudkvaliteten på ett eller annat vis. Och vi ja, försöker visst. att korrigera det i efterproduktionen, men... ja. Man kan bara göra det så bra som det är inspelat. Precis, så är det, så är det. Men vi försöker åtminstone, vi försöker. Men vad säger du, ska vi ta och summera den här filmen nu? Ja, det ska vi väl ta och göra egentligen och jag tänkte jag, jag låter dig börja den här gången för jag hade ju värsta utbrottet senast när vi körde Burdemick. Så då ska jag ha ett utbrott här tycker du? Ja jag tror att du får glädje för natt Kanske brister ut i sång Vad vet jag Nej jag ska skona er från den terrorn <hållanden> Det här är En av de här filmerna som jag minns Lite speciellt från barndomen Jag såg den och jag blev Väldigt fascinerad av den För jag tyckte den var jätterolig Visserligen gick alla de politiska Budskapen mig definitivt Rakt över huvudet <hållanden> Men jag fattade situationen åtminstone. Jag tyckte det var underhållande att se hur um, de försökte lösa det. Och alla de här snedseglingarna i tillvaron som de gör. Och jag har fortfarande ungefär samma inställning idag. Även fast jag satte mig ner för att försöka vara kritisk. Med tanken att ja, nu måste jag ta bort de rosa glasögonen. Titta och se, funkar den här filmen fortfarande? Och jag tycker ja... Den funkar fortfarande. Det är så mycket som är tidlöst. Det är så mycket som fortfarande är fantastiskt roligt. Väldigt smart och väldigt välskrivet. Har filmen brister? Ja, det går inte att ignorera. Är det brister som förstör hela upplevelsen? Absolut inte. Men de kan stryka en lite illa och lite mothås som man... Eh, Tycker illa om att vissa saker porträtteras lite för simplistiskt. Att man bara säger en sak som kanske idag kan uppfattas väldigt politiskt inkorrekt och så vidare och så vidare. Det finns sådant här men man måste också vara medveten om att läget var väldigt annorlunda när filmen spelades in. Det ursäktar inte eventuella dumheter men man kanske kan acceptera att ja, vi är annorlunda idag och... Vi kommer att sitta om 20-30 år och säga detsamma om det vi hittar på idag. Så eh, ingenting går ju tidens tand förbi. Men jag tycker att det här är en klassiker. Det är en av galenskaparnas roligaste filmer. Jag uppmuntrar folk att se den om de gillar formatet med att folk brister ut i sång. Och eh, man berättar en del av historien med just såna här små sångnummer. Ja det är ju väldigt lustigt det här, här verkligen för att jag har ju inte alls riktigt samma förhållning till den här filmen just barnomsmässigt som du har. Jag kommer absolut ihåg när jag såg den när jag var liten men det har bara skett två gånger tidigare så jag, jag tror att det här kan faktiskt bara vara den tredje gången jag ser Leif. Och jag var lite nyfiken på och fundersam över att... Hur kommer det sig? Är det för att den är så himla gammal kanske? Och att jag har lite dålig pejl på... Vad har jag sett för filmer sedan tidigare? Hur många gånger? Och det blir inte alltid att jag hoppar så långt tillbaka i tiden... Men faktiskt, jag måste säga att jag, jag blev lite besviken ändå när jag kom tillbaka till den här filmen. Det är fortfarande galenskapen av shave. De har sina helt makalösa sångnummer. De har den här humon som för det mesta är väldigt rolig men som ibland skjuter mig lite grann över huvudet. Och det, det kan nog till viss del också ha just med den här satiren att göra som det ska speglas på i det här fallet med, med temat. Men jag måste ändå säga det att Visst, det är, en, det är en bra film. Det är en rolig film. Men den var inte så himla rolig som jag trodde den skulle vara. Och då tycker jag nog att till exempel Stinsen brinner som ända gjort samma år också är en mycket roligare film. Jag vet inte riktigt vad det exakt beror på. Som sagt, det är så himla svårt för att sätta, sätta fingret på. Men ja... Alltså det, det är som sagt det är inget jättefel med Leif. Det är en kul film det är också. Gillar man galenskaperna ska man ha sett den. Gillar man revyr så tycker jag att man ska se den. Men är det första gången man ser en film då skulle jag nog inte rekommendera just att man ser Leif utan att man väljer någon annan. Bland annat faktiskt Stinson Brinder som trots att det liksom är deras första det märks att filmen är gammal, absolut, det märks på humorn, det märks på produktionen överlag. Men jag tycker inte heller att det är någonting som verkligen bestraffar filmen så. Utan det är mera i så fall vad man har för typ av humor och hur man kommer att uppskatta det i den här filmen. Men handlingsmässigt så gillar jag den och jag gillar verkligen galenskaparnas presentationer som alltid. De, de gör väldigt bra karaktärer. Men det, det är inte den starkaste stjärnan som lyser på deras himmel, det, det tycker jag inte, utan då finns det fler. Ja, men det är ändå bra att du tycker att det är godkänd, för då betyder det att vi inte måste starta krig med varandra. <laughs> nej, och trots att menar, folk krigar ändå hela tiden, så att det spelar ju ingen roll. Det ligger i vår natur, men nej då, icket. Vi, vi ska inte slåss i alla fall. Nej, jag tycker bara det är så kul att vi har verkligen en annan syn på det. Jag menar, vi gillar gruppen mm. och vi mm. gillar konceptet. Men smaken gör att man ändå tycker att det ena väger över det andra eller det ena funkar ja. och det andra inte funkar. Ja. Mm. Och vad jag vill minnas så är Stinsen brinner också en riktigt bra film av dem. Så jag kan ju helt klart hålla med om din rekommendation att det är en film man ska se. Ja, det är lite grann som med just alltså Monty Python återigen för att gå in på en annan komikergrupp. Därför att jag tycker det är väldigt samma med deras filmer också. De är ju extremt olika från varandra ändå. Några av dem är som sagt mer skrattadakt ut, tokroliga. Andra är lite mera återhållsamma eller lite typ smartare uppbyggda. Det, det skiljer sig ju en hel del i, även om det är liksom man ser att det är en Monty Python-film det gör man väldigt tydligt, det är inte bara liksom rent visuellt utan också på humorn men där är det samma sak också alltså, de filmerna som jag kan hålla högt vet jag att det är många av mina vänner som inte alls tycker det är lika roliga och de filmer som de tycker att men de här är ju mycket, mycket, mycket bättre genomförda och mycket bättre gjorda tycker jag inte alls är särskilt underhållande att se så det är lite roligt det här med humorgrupper vad man som sagt uppskattar för humor och inte i filmerna Jo, men det är ju så med humor att man har så oerhört individuell smak. Och mm. plockar upp detaljer på helt olika vis. Och så är det ju bara. Därför är ju humor en av de svåraste chanserna att faktiskt bedöma. Därför att mm. det jag plockar upp och gillar. Det plockar kanske inte du upp och gillar. Det jag tycker är lite sekt och ointressant tycker du kanske är hysteriskt roligt. Mm. Men man får ju någonstans se kvaliteten i produktionen. Och um, frågar du mig så står alltid galenskaparna och shave. ...för hög kvalitet. Det håller jag definitivt med om, ja. Något annat som håller väldigt hög kvalitet... Mm. Det ...är ju faktiskt filmen som vi tänkte titta på till nästa gång. Åh, oh, oh, oh, oh, ja. Och det här är ju en extrem klassiker för många. Och det är ju också en film jag vet att de som älskar den här... ...har sett ett otaligt antal gånger jag misstänker att vi två är några utav dem. Det är vi ju definitivt, ja. Och jag har sett fram emot det här väldigt mycket för, ja, egentligen varje gång jag ska se den här så ser jag väldigt mycket fram emot det. Och det är inte så att det går långt mellan gångerna att den här dras upp i mina vänskapskretsar, för som sagt, det är många som håller det som en ordentlig klassiker så därför är det väldigt mycket så här ska vi inte ta ta se den, var inte länge sedan nu <laughs> Nej men Thomas det var ju i förgår Ja men jag sa ju det det är ju länge sedan Precis <laughs> Dessutom är det lite roligt att vi kommer att göra en viss återanknytning till ett avsnitt vi spelade in förra året med den här filmen. Mm, mm. Det tycker jag också. Det lämpar sig ju väldigt bra. Det blir lite grann som hur vi började det här året med podcasten och hur vi började med det allra första året av Eskapisterna också. Ja, så jag ser verkligen fram emot det här och